Második rész. Építsünk űrhajót! A szalmahajú egyedül ült a szobában. A nap már lemenőben volt, de a város éppen most élte a legzsibongóbb periódusát. Mindenki hazafelé sietett a munkából, megteltek az utak, a sugárutak, még a napsugárút is, ahogy a szalmahajú hívta a kerület nagy forgalmú ütőerét. Enyhén remegett minden az autók folyamatos vonulásától, a monoton zúgást meg megszakította egy hangosabb gázadás vagy dudálás, ám még ezek az erősebb hangok sem jutottak el a tudatáig. Már korai után hazaért, és azóta ott gubbasztott a előtt. Egy-egy hangot bágyattan leütött, kizengette a pedállal, és csak bámult maga elé. Ahová nézett, egy régi kép lógott a falon, lovak húztak egy kocsit a macskaköveken. Az éjszakai lámpafénye rajzolta árnyék, szinte tökéletesen visszaadta a lovaskocsi formáját, ha megfordítanánk a képet, nehezen lehetne eldönteni, melyik is az igazi. A szalmahajó még nem fordította meg a fotót, nem is azt figyelte, más képek peregtek a szeme előtt. A végtelen űrt látta, csillagok, galaxisok suhantak el mellette, és látott egy kis csillogó járművet is, mintha egy virág lenne. A szirmok felé mindenhonnan kékes ködök áramlottak, ezeket magába szippantotta a kis kehely, ahonnan hegyes csúcs állt ki, mutatva az űrhajó haladási irányát. Mert ez a jármű egy űrhajó, kétség sem fér hozzá, mint ahogy ahhoz sem, kik ülnek benne. Ismeri azt a nagytermetű harcost, zegnek hívják. Most egy bolygón áll védőruhában, szemben vele egy ismeretlen, hatalmas lény. Mintha bajban lenne az űrhajó. Nem találják, amit kerestek. Megint más képek jönnek. A barlangokban a föld alatt két ember szenved. Vallatják őket, de egyelőre nem mondanak semmit. Egy lány is ott van bent a sötétségben, meg egy félelmetes alak. Szén fekete a teste, csövek állnak ki belőle, valami kristályt emleget. És három gyermeket is lát, beszélgetnek, még a legkisebb is, aki, aki még csecsemő, alig lehet másfél éves. És az arca, az arca a gyereké, akit ma látott a babakocsiban, aki szólt hozzá. Szép és okos arc, végtelen békét sugároz magából. Most is beszél, jaj, megint beszél. Látja, hogy mozog a szája, és mintha már hallaná is a szavait. Hamarosan, hamarosan érkezik egy üzenet, hallgasd a hangokat, a képek most össze-vissza ugráltak a szeme előtt, fel-felvillant az a távoli bolygó és a lilás hold, látta az egymáshoz közelítő lyukakat, aztán minden elkezdett pörögni, végül arra lett figyelmes, hogy az éjszakában vágtató lovaskocsit bámulja. Eszébe jutott a virágbolt, ahol beszélt hozzá az a kisgyerek, ahogy most is. Ugyanaz a kisgyerek? Vagy csak egy nagyon hasonló? Nem kellett volna elrohannia? Már megint bolondot csinált magából. Még a kottáit is otthagyta. Annak idején nagyon megijedt attól a négy csecsemőtől, a négy ősi fény, ahogy nevezték magukat. Ekazon, Egira, Egilop, és a negyedik nevét már el is felejtette. Azok nem voltak ilyen kedvesek, mint ez a legutóbbi. Ahogy a város zúgását hallgatta, azon gondolkozott, hogy miért vannak újra látomásai. Vajon mit jelenthet ez? Közvetlenül azután, hogy bent maradt a barlangban, ahová azok a szörnyű szellemlények, köztük a négy csecsemővel, bezárták, nagyon rossz állapotban volt. Ha nem segít neki a barátnője, akit akkor még Dánnak gondolt, és az a remek pszichiáter, akkor bizony jó eséllyel tényleg megbolondul. Rémálmai gyakran voltak, és sokszor gondolt vissza a másfél évvel ezelőtti eseményekre. Ám azok csak emlékek voltak, a múltból felidézett képek, amelyek az utóbbi időben szinte teljesen el is halványultak. A legutóbbi jelenések azonban újabb híreket közöltek vele. Most változott valami. Próbálta megfejteni azt a néhány felvillanó képet, amit az előbb látott, de nem sikerült neki. Csak arra jutott, hogy azok az emberek ott a távoli bolygón bajban vannak vagy bajban lesznek. Érezte azt is, hogy megint lesz valami szerepe, de hiszen a csecsemő is megmondta, hogy segítenie kell. Nyugtalan lett, de a korábbiakkal ellentétben ez aktív nyugtalanság volt, és most magával ragadta. Reménykedni kezdett, hogy talán közelebb kerül a megoldáshoz, hogy végre megfejti a rejtéit. Talán kiderül valami, megtudja végre miért is látja ezeket a dolgokat, és teljes értékű ember lehet újra. Arra gondolt, hogy eddig talán nem is volt az soha. Nem érezte feladatának azt, amit csinált. Mindene volt a zene, de nem úgy, ahogy azzal foglalkozott. Nem zongoratanárként. Zongorázás közben, amikor csak úgy játszott, hallott valami mást is, vagy inkább érezte, hogy ezek a hangok üzennek neki. A hangok. A hangok a csecsemő is azt mondta, hogy hallgassa a hangokat. Lehet, hogy arra gondolt, lehet, hogy a zongora hangjaira gondolt. A kis szobában mindenfelé telefirkált papírok hevertek. Voltak köztük kitépet kottalapok és egy jegyzett tömb darabjai. A szalmahajú a pianínóra görnyedt, bal kezével a billentyűket nyomkotta, a jobbal meg lázasan rajzolt valamit a zongora mellé húzott asztalkán. Észre sem vette a barátnőjét, aki már jó ideje hazaérkezett. Szomorú arccal figyelte a szerelmét, és óvatosan a kanapéra tette egy csomagot. A macskájuk azonnal odaugrott, és érdeklődve bedugta a fejét a nejlon zacskóba. Mancsaival kotorászni kezdett, a műanyag zizegésére pedig a szalmahajú végre felkapta a fejét. – Már haza is jöttél? – nézett mosolyogva a fehérköpenyes barátnőjére, a képpen egy virágcsokrot igazgatott. Én is pont virágot akartam venni neked, mondta idült vigyorral az arcán, majd kisé komorabban hozzátette, csak sajnos közbejött valami. Tudom, találkoztam a boltossal, válaszolta a szőkehajú lány, de nem nézett rá, hanem kiment a szobából, hogy átöltözzön. A ekkor a kanapéra pillantott, a macska éppen lesodorta a zacskót, amelyből ekkor kicsúszott az egyik kottája. Megtaláltad? Jaj, de jó, hogy nem kell érte. Mondta a szalmahajú, de már sejtette, hogy nem ússza meg ennyivel. Ahogy a barátnője belépett az otthoni szoknyájában, még szebb volt, mint a nővérköpenyben, de sajnos nem mosolygott. Elmondod, mi történt már megint? kérdezte. Hát nem könnyű megmagyarázni. Vakarta a fejét a szalmahajú. Mit mondott neked a boltos? Azt, hogy egy mama rád bízta a gyermekét, de te elrohantál, és még a kottákat is eldobtad. Ő össze. Igen, az az igazság, hogy nagyon megijedtem valamitől. Sajnálom, most biztosan teljesen hülyének néznek. Fintorgott a szalmahajú. Engem az nem érdekel, ki mit gondol rólad, vagy rólunk. Csak az, hogy mi van veled. Eddig az utcán még nem voltak rohamaid, de mostanában megint romlik a helyzet. Most például éppen mit csinálsz? kérdezte a lánya szanaszét heverő papírokra mutatva. Az üzenetet próbálom megfejteni. Rájöttem, hogy hidd el, nem romlik az állapotom, vagy legalábbis csak úgy tűnik. Valójában most úgy érzem, hogy közelebb kerültem a megoldáshoz. Lelkesedett őszintén a szalmahajú és lázasan gyűjtögetni kezdte a kottákat, egyfajta bizonyítékként. A barátnője rá sem hederített. Én más gondolok a megoldásról. Szerintem újra kezeltetned kellene magad. Ezt most nővérként mondom. Elég sok beteget láttam már. Mindig akkor van igazán baj, amikor már nem akarják bevenni a gyógyszert, amikor nem akarnak elmenni az orvoshoz. Ugyan, nem erről van szó. Tudod, hogy mindig hallgatok rád, de most nincs igazad. Bármit is tanítanak neked az egyetemen. Dühöngött a szalmahajú. Az egyetemen? Nem tanítanak hülyeségeket. A pszichológia tapasztalatokon alapuló tudomány. De nővérként is épp eleget láttam ahhoz, hogy tudjam. A hiperaktív szakasz aggasztó. Ilyenkor kell beavatkozni. Mondta komoly és aggódó tekintettel a lány. Nem az egyetemet akartam szidni. Semmi bajom azzal, hogy te is orvos leszel. Ráadásul én is épp eleget olvastam ezekről a betegségekről. Vetette közbe a szalmahajó. Ilyenkor nem számít, mennyit tudsz a témáról. A mániások között nagyon sok a kiugróan intelligens ember. De becsapják magukat. A betegség átveri az agyat. Az egyetlen ellenszer az orvosság. Nem. Most nincs rá szükség. Hidd el! Tiltakozott hevesen a szalmahajó, idétlen vigyorgással leplezve a feszültségét. Most nagyon fontos üzenetet kaptam, és rájöttem, hogyan vethetünk véget ennek az egész őrületnek. – Utána kell járnom. Elmondanám, mi történt, de úgysem hinnéd el. – Engem azért érdekelne? – Hát, szóval az a csecsemő a babakocsiban. – Megszólalt. Aztán itt fent is beszélt hozzám egy ugyanolyan csecsemő. – Megint láttam a képeket, de most nem a rémálmok jöttek. Valami változik. Üzenni akarnak nekem, érted? De én is kellek hozzá. Nekem is kell dolgoznom rajta, hogy létrejöhessen a kapcsolat. Nagyon kérlek, vedd be a pirulát, mondta a szőke lány komoly tekintettel. Nem érted, hogy most nem kell a nyugtató? Nem veszthetem el a fonalat éppen most, amikor már olyan jó úton járok. A szalmahajú egyre dühösebb lett, de leginkább azért volt ingerült, mert tudta, hogy a barátnője félreérti a dühét. Bár csak megmutathatná neki, mit is látott. Eddig még sosem aggódtam érted annyira, mint most. Nem engeded, hogy segítsek. Ez szörnyű érzés, felelte fájdalmas arccal a lány. Nem kell a segítség. Így nem tudsz segíteni. Nem így tudsz segíteni, hanem úgy, ha végre elhiszed, amit mondok. A szalmahajó most már felalá járkálva gesztikulált, egyre zaklatottabb lett, míg végül támadt egy ötlete. Gyere, ülj le ide. Hallgasd, hallgasd meg ezt és utána beszélgessünk tovább. Mindjárt te is megérted, miről beszélek. Megragadta a barátnőjét, és leültette a kanapéra, aztán a zongorához rohant, és eszelősen játszani kezdett egy dallamot. A játéka összefüggéstelen volt, nagy igyekezetében, egyre hangosabban verte a billentyűket. – Hagyd abba, kérlek! Ezt nem bírom hallgatni! – kérte a szerelme fájdalmas arccal. – Miért? – már a zongorázásomat sem szereted? Kiáltotta dühösen a szalmahajú. De igen, nagyon szeretem. Gyönyörűen játszol, és a meséidet is örömmel hallgatom arról a távoli bolygóról, ha szelíd vagy. De most kezdesz teljesen megőrülni. A lány az utolsó szót legszívesebben visszaszívta volna. A szalmahajú tekintete elborult. Szóval őrült vagyok? Ezt gondolod? Tényleg, ha már itt tartunk? Azt a virágot, meg honnan szerezted? Üvöltötte magából kikelve. Egy betegemtől kaptam. Szóval már udvarolnak is neked. Gondolom találtál valakit, és nem zavar, hogy valószínűleg neki sincs ki a négy kereke, illetve neki nincs, mert nekem ki van? Megvan. Ő. Ki van, ugye? Na jó, ebből elegem van. Ha nem veszed be a gyógyszeredet, én elmegyek. Menj csak, nyugodtan. Nekem úgy sincs szükségem ápolónőre. De egy lendő doktornőre sem! Majd hív fel, ha jobban vagy! mondta elkeseredetten a szőke lány, és kirohant a lakásból. Az Albahor utcához közelebbi felén a sivatagi nép legtitkosabb és legnagyobb földalatti termében lázas munka folyt. A sivatagiak települései leginkább földalatti hangyavárakhoz hasonlítottak, sok-sok kisebb üregből álltak amelyeket folyosók hálózata kötött össze, ahogy az egyes településeket is egymással. Ezekben a föld alatti járatokban hihetetlen sebességgel közlekedtek, ez volt a feltétele a civilizáció szigorú szervezettségének és a nagy kiterjedésnek is. A nagy központi várost leszámítva kisebb településekből állt ez a hálózat, ahogy a lakásokként, közösségi terekként funkcionáló üregeket is csak éppen akkorára alakítottak ki, hogy kényelmesen élhessenek bennük. A legtöbb sivataginak nem is volt tudomása arról, hogy egyáltalán létezik ilyen nagy kiterjedésű terem, bár nyilván sejtették, hogy a sivatagi ország nagyméretű járművei nem készülhetnek a felszínen, hiszen a homokviharok és a pusztító napsugarak ott lehetetlenné tennék a munkát. A szerelőcsarnokban most olyan eszközön dolgoztak, amelyet még eddig soha nem készítettek. A helyiség méreteit jól mutatja, hogy az íves tetőszerkezet mellett néhány gigantikus oszlopot is építettek, félő volt ugyanis, hogy a tetőzet beomolhat a több mint 100 méter vastag kőzet és homokréteg súlya alatt. A közel egy kilométer hosszú hangár 50 méter magas volt, csak így fértel el benne az a hosszúkás, hengeralakú szerkezet, amely miatt az egészet kivájták. A munkákkal párhuzamosan több tucat ember a kiárat szélesítésén dolgozott, hogy a nagy fényes ezüst szivar majd valahogy kiférjen rajta. A szerkezet építésében résztvevők ámulva nézték, ahogy a szemük láttára megszületik ez a fantasztikus jármű, de sokan akadtak olyanok is, akik kételkedtek abban, hogy ez a valami valaha repülni is fog. A főparancsnokság semmilyen információt nem közölt arról, hogy kitervezte a masinát, az emberek éppen ezért találgatni kezdtek. Mivel a főparancsnok közvetlen környezetéhez tartozott az iszákos professzor, az a szóbeszéd járta, hogy a sivatagban eddig sosem látott megoldásokat a városból származó titkos és tiltott iratok alapján alkalmazzák, ezekben pedig a mai napig nem bíztak. Nem csoda, hiszen a sugárhajtású merülők, az óceánjárók vagy a gördülők épp elég kárt okoztak nekik a háború során. Emellett az önérzetüket is sértette, hogy nem a saját mérnökeik vezetik a munkát. Mindez persze csak feltételezés volt, a sivatagi emberek teljes mértékben megbíztak vezetőjükben, a főparancsnokban, és a mendemondák táptalaját is leginkább csak a városiak megjelenése, a két nép kibékülése, közeledése és a még mindig fennálló bizalmatlanság adta. A munkálatok egyébként elképesztő sebességgel haladtak, és akármit is gondoltak az emberek a technológia eredetéről, azt mindenki elismerte, hogy néhány nap alatt űrhajót építeni bizony, nem akármilyen teljesítmény. Mert hogy a titkos hangárban egy űrhajó készült az ősidők óta első alkalommal. Az Albahoron valaha... Még a jelenleginél is sokkal magasabb szinten állt a technika fejlettsége, ám az őseik rossz célra használták a tudásukat. Pusztító szerkezeteket és robot hadseregeket hoztak létre, amelyet előbb-utóbb be is vetettek egymás ellen. A bolygó lakosságának a nagy része ekkor kipusztult. Sok-sok kultúra tűnt el, mindössze egy népnek sikerült túlélnie a pusztulást. A túlzott fém kitermelés miatt az Albahorhoz mindig is nagyon közel keringő Aedó forgása leállt, hiszen a felszínére ömlő fémek megváltoztatták a tömeg középpontját. Csak ezt a csillogó oldalát mutatta a bolygó felé, és elkezdett közeledni hozzá. Néhány évszázad alatt leállt az Albahor saját tengelye körüli forgása is, így alakult ki az egyedülálló éghajlat. Az úttáva felüli részén a bolygó elsivatagosodott és lakhatatlanná vált, a távolabbi póluson azonban az ájadó fémtükre visszaverte a napsugarait, így ott a sarkvidéki éghajlat helyett rendkívül kellemes, mediterrán klíma alakult ki. Az albahor megmaradt népessége itt telepedett le és alakított ki virágzó civilizációt. Közös megegyezéssel eldöntötték, hogy a kataklizmához vezető fejlett technológiából csak a mindennapi élethez feltétlenül szükséges információkat tartják meg, az összes olyan tudományos könyvet, kutatási eredményt, műszaki leírást, amely a fegyverekre vonatkozott, megsemmisítették. Azt is elhatározták, hogy a technológiákat nem fejlesztik tovább, leállították a kutatásokat, a tudósoknak, mérnököknek pedig csak a meglévő rendszerek karbantartása volt a feladatuk. A fejlődés tehát leállt igaz, meglehetősen magas technikai szinten, ám a fegyverkezéshez így többek között az űrkutatáshoz kapcsolódó ismeretek évszázadokkal lemaradtak a mindennapok során alkalmazott technológiákhoz képest. Így volt ez egészen a közelmúltig, amikor is a vízügyi miniszter magához ragadva a hatalmat bejelentette, újra kezdi a fegyverkezést. Mindezt azzal indokolta, hogy kiderült, a bolygó másik felén, a sivatagban is élnek emberek, akik jelentős károkat okoznak az albahort átszelő, a távoli bányákból és mezőgazdasági termelő termelőegységekből, nyersanyagot és élelmiszert szállító gigantikus léghajók, illetve óceánjárók rendszeres kilövésével. A miniszternek abban igaza volt, hogy a sivatagban egy kisebb népcsoportnak valóban sikerült túlélnie nemcsak a katasztrófát, hanem az, azusztán, hanem az azután kialakult pusztító éghajlatot is. Ez a nép azelőtt is itt élt, és rendkívüli szívóságának, illetve a társadalom szervezettségének köszönhetően sikerült alkalmazkodnia a megváltozott klímához. Ebben sokat segített a föld alatti hatalmas vízkészlet, egy víz alatti óceán felfedezése és kiaknázása, valamint az útteva sugarainak megszelidítése. A bolygó két pólusán élő két társadalom sokáig nem tudott egymásról, de nem is nagyon keresték a kapcsolatot, hiszen míg a városiak a technikai fejlődés leállítását, addig a sivatagiak a teljes elszigetelődést tartották a béke megőrzése legfőbb eszközének. A városban a vízügyi miniszter egy ezer éve fennálló titkos körtagjaként tudta, hogy a könyveket valójában nem semmisítették meg, és arról is tudomása volt, hol őrzik azokat. Miután egy politikai puccsal megragadta a hatalmat, újra elkezdte alkalmazni a tiltott technológiát, a lakosságot pedig a folyó elterelésével kiszolgáltatottá tette. Egyre több alkalommal vetette be robotjait, és egyre félelmetesebb hadifegyverek jelentek meg az utcán, ám ő mindezt a sivatagi nép elleni felkészülés eszközeként próbálta beállítani. A társadalom egy része nem fogadta el ezt a magyarázatot, és követelte, hogy ezúttal Végleg semmisítsék meg a tiltott könyveket, állítsák le a fegyverkezést, bizonyítsák be, hogy a léghajókat valóban a sivatagiak lőtték ki. Őket hamar ellenállóknak és terroristáknak kiáltották ki, és nagy részüket bezárták a város peremén húzódó félelmetes barlangbörtönökbe. Ami a sivatagiakat illeti, valóban kilőttek néhány léghajót, és az túl közel és a túl közel merészkedő óceánjárókat is megsemmisítették a fényágyúikkal, ám ezek nem kereskedelmi járatok voltak, hanem felderítési céllal érkeztek a távoli és rejtélyes nép birodalmának határaihoz. A sivatagiak mindent elkövettek azért, hogy minél kevesebbet tudjanak róluk. Ez szinte tökéletesen sikerült is nekik. A városiak nem sokat tudtak félelmetes fegyvereikről, Rosszul becsülték meg a népességüket, ahogy azt is, milyen óriási hálózat alakult ki a sivatag homokjai alatt. Ki a sivatag homokja alatt, azt pedig nem is sejtették, hogy létezik egy óceán, amelyet soha nem értek el az utteva sugarai. A városiak gyermek rabló vademberekként képzelték el a sivatagiakat. A városból ugyanis még a legutóbbi időkben is gyakran, rejtélyesen eltűntek a kisgyermekek akiket aztán sehol nem találtak meg. Időről időre feltűntek az utcákon sivatagi ruhás emberek is, ám őket sem sikerült soha elkapni. Hihetetlenül gyorsak és ügyesek voltak. Egyszerűen csak eltűntek az üldözőik szeme elől. A sivatagiak évszázadokon át hadi állapotban éltek, állandóan tartva a városiak inváziójától, amely végül be is következett, a nagyütközet és a vízügyi miniszter lelepleződése után azonban ismerkedési folyamat indult meg a két nép között. A bizalmatlanság oldódni kezdett, az elmúlt másfél évben egész jól haladtak egymás megismerésében. A háttérben ügyködő erők egyelőre még valóban csak a háttérben ügyködtek. A professzor és a főparancsnok a hangár mellett kialakított irodában ültek, de ezután már nem csak ketten voltak, Zeg és Ezvin is csatlakozott hozzájuk. Na, végre itt vannak! A főparancsnok már nagyon vártán magukat, mondta karcos hangon a professzor, miközben kezet rázott a városi és a sivatagi harcossal. – Mi a helyzet a városban? kérdezte az üdvözlések után a főparancsnok Zaktól. – Amint az a féreg által eljuttatott jelentésen ből is kiderül, sajnos főleg rossz hírekkel szolgálhatok. A barlang börtönökkel kapcsolatos tárgyalások eddig teljesen eredménytelenek voltak, és nem is véletlenül. Nübillel és a városi ellenállók segítségével sikerült kihallgatnunk tárgyalópartnerünk a vízügyi Minisztérium osztályvezetőjének a titkos megbeszélését. Ebből egyértelműen kiderült, a tiltott technológiák még továbbra is egy szűk kör kezében vannak. Újraindult a fegyverkezés, a kutatásokat ráadásul a barlang börtönökben folytatják. Ezért nem engedtek be minket oda. Félő, hogy a rabokat is belekeverték az ügybe, hiszen a kutatásokról nekik is lehetett tudomásuk. Ezért attól tartunk, hogy a köztörvényes bűnözőkkel együtt az ellenállás tagjait és még a harcok elején elfogott sivatagi bajtársainkat is kivégzik. Ezt nem tehetik meg, mormogta dühösen a főparancsnok. Valószínűleg balesetnek álcázzák majd, például a barlangok berobbantásával, de erre vonatkozóan nem hangzott el semmi, csak találgatunk. A régi ellenállás egyik fiatal tagját beküldtük a barlangbörtönbe, de egyelőre többet nem tudok mondani, mert ekkor ért a parancs, hogy azonnal térjek vissza a sivatagba. Összegezte a városi eseményeket. Rendkívül fontos küldetést szántunk neked, mondta, mint egy magyarázatként Zeg hazahívására a főparancsnok. Ami a várost illeti, egyelőre tartsuk fent a látszatot, folytassuk a tárgyalásokat, most viszont térjünk a lényegre. Ezvint már beavattuk az új küldetés részleteibe, ugyanis ketten vezetitek az expedíciót. Zeg Ezvin felé biccentett. A főparancsnok mozdulatait követve pedig a homályos szilícium kristály falon keresztül, a hangárban álló hatalmas masinára tekintett, és azon tűnődött, milyen kevesen állnak körülötte. Már amikor a sivatagba érkezve a hangárba irányították, sejtette, hogy a titkos szerkezetnek közel lehet legújabb küldetéséhez, de persze ezt az utolsó pillanatig nem lehetett tudni. Életében először történt, hogy nem szívesen követte a vezetőség parancsát. Nübilt igen nehéz és veszélyes helyzetben hagyta magára a városban, Ráadásul gyanította, hogy az új küldetése során nem fog tudni segíteni neki, ha bajba kerül. Természetesen egy percig sem habozott, amikor megkapta az üzenetet, hiszen sivatagi harcosként feltétlen engedelmességgel tartozott a feletteseinek. Ráadásul egy percig sem kételkedett abban, hogy ha a főparancsnok éppen őt hivatja, annak komoly oka van. Igenzeg, a küldetésnek bizony lesz köze az új masinához. A választás nem csak azért esett rád, mert a legjobb harcosom vagy, hanem azért is, mert te dolgozol együtt a legtöbbet a városiakkal, akik közül ezvint tartom a legkitűnőbb katonának. Személyesen ismeritek egymást, sőt, a járatok rejtéjének megoldásában is közreműködtetek. Egymástól függetlenül. Egy szóval biztos vagyok benne, hogy jól kiegészítitek egymást. Bízom benne, mondta röviden Zeg, feszült várakozással a hangjában ugyanis már nagyon szerette volna tudni, hogy miért is rendelték ide a bolygó másik feléről. Nos, hol is kezdjem? Talán a legegyszerűbb, ha a történetet maga a professzor meséli el. Nézett a főparancsnok az atléta pólós öregre. Örömmel ez ugyanis nem mindennapisztori. Kedves zeg, barátom! Többek között éppen önnek köszönhetően sikerült egyértelműen bebizonyítanunk, hogy ezek a bizonyos lyukak bizony valóban átszelik a bolygót. Ezzel még nem is lenne olyan nagy baj, viszont valami rejtélyes erő hatására a járatok egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Számításaim szerint néhány hét múlva a bolygó középpontjában találkoznak és egyesülnek, ami beláthatatlan következményekkel jár, gigantikus vulkánkitörések, a vasmag mozgásának megváltozása, óriási földrengések, sőt, még a bolygó pályája is módosulhat. Árakán és társai, akiket ön igen közelről is ismer, ezt hagyták itt nekünk búcsúzóul. Arra gondol a professzor. Hogy mindez szándékos volt a részükről? Kérdezte Zeg felfelé mutatva, mert a lyukak kapcsán ő is elsősorban a felszínen található kürtőkre gondolt. Nehéz volt felfognia, hogy ezek a járatok valóban átszelik a bolygót, az egyik például ott haladt el nem messze tőlük. Ebben nem vagyok biztos, tűnődött a professzor. Talán csak a gonosz lényükből fakad, hogy bármiféle fizikális lenyomatuk előbb-utóbb pusztításhoz vezet. Minden esetre valamilyen módon meg kell akadályoznunk, hogy ezek a kürtők egyesüljenek, mert akkor már nem nagyon van mit tenni. A helyzet az, hogy a járatokat alkotó matéria egyszerűen nem lép kölcsönhatásba semmilyen más anyaggal, vagy előhatással, mintha nem is itt lenne a mi valóságunkban, hanem mint valami árnyék jelölnék ki a lyukak határát. Viszont annyiban mégis részt vesz a mi fizikai valóságunkban, hogy a föld rétegeit elszigeteli a saját maga által alkotott lyuk belsejétől. Professzor, ha ez azt jelenti, hogy a lyukak a felszínen is arrébb vándorolnak, mi lesz a megfigyelő állásokkal? Zeg gondolt, és arra, hogy többet nem tud üzenni a sivatagba a féreggel, ha tehát valamiért megszűnik a hagyományos kommunikáció, elvesztik egymással a kapcsolatot. Már el is vándoroltak. A megfigyelő állásoknál a lyuk helyén most homok van. Bár legalábbis itt a sivatagban maga az állomás is megsemmisült, ahogy a lyuk nagy dübörgéssel tovább haladt. Minden bizonnyal ez történt a városban is, illetve a bolygó többi lakatlan pontján, ahol a kürtők megjelentek, és amelyeket például Ezvin is felkutatott. Viszont ismerjük a járatok vándorlásának az útvonalát. Tehát amint megvan az ellenszer, csak oda kell repülni, és bedobni a feneketlen nyílásokba. Aztán várni a csodát. De mégis milyen ellenszer a professzor? Hiszen azt mondja, a lyukak semmire nem reagálnak. Kérdezte Ezvin, aki először kapcsolódott be a beszélgetésbe. Hát most jön az izgalmas része a dolognak. Biztos forrásból ugyanis megtudtuk, <hül> A professzor nagyot krákogott, mert a férgekről most a főparancsnok utasítására egyelőre nem beszélhetett. Szóval biztos forrásból megtudtuk, hogy egy távoli rendszerben létezik egy anyag, amelyik semlegesíti, feloldja ezeket a járatokat. Biztos forrásból? Milyen forrásból? És hol van ez az anyag? Mi az, hogy távoli rendszer? Hiszen még az Uteva rendszert sem hagytuk el soha, sőt, legutóbb ezer évvel ezelőtt jártak az űrben az őseink. Leszámítva persze az ajdóra tett sétáinkat és a professzor, illetve ezvin konténeres kalandját. Vetette közbe Zeg egyre türelmetlenebbül. Zeg? A forrás hiteles? Én ellenőriztem, de egyelőre nem beszéletek róla. Mondta gyorsan a főparancsnok, és szavára Zeg is nyugodtabb lett. Katonaként tudta, ami titkos, azt nem firtatjuk. A főparancsnoknak pedig vakon elhit mindent. Apjaként tisztelte. A lényeg, hogy megtudtuk, hol van ez a pont, és azt is, hogyan jussunk el oda. Amikor az utazók nálunk jártak, hagytak itt nekem valamit. Emlékszel még, amikor bementem az űrhajójukba? Kérdezte a főparancsnok Zegtől. Hogy felejthetném el? Mondta Zeg, és megjelent előtte az a nagy, fényes, égi jármű. Dele és a kisfia meg az utazó. Az a hatalmas idegen lény, aki még ő hozzá képest is óriás volt. A főparancsnok ment elé, és röviddel ezután be is hívták a hajójukba. Mennyire tisztelte akkor a bátorságáért? Nem üres kézzel jöttem ki, folytatta a főparancsnok. Az utazók rengeteg információt adtak át, megmutatták, milyen is az univerzum a maga valójában, és nem úgy, ahogy mi érzékeljük. De adtak is nekem valamit. Egy fém domozt, amelyet csak akkor nyithatunk ki, ha megkapjuk hozzá az egyértelmű jelzést. Nos, megkaptuk. A doboz világítani kezdett, az erős sugarak pedig egy hologramot alkottak, egy ezüstös, henger alakú tárgy háromdimenziós képét. Az ajándék ugyanis egy tervrajz. Ennek az űrhajónak a tervrajza. Mutatott a főparancsnok a homályos üvegen átderengő fémhengerre. Szóval mégsem igazak a mendemondák, mi szerint a városi technológiát használjuk a masinához. Mormogta Zeg, akaratlanul is elismerve, hogy még ő is elgondolkozott ezen a feltételezésen. Ez a technológia elképesztő. Ilyet mi soha nem tudnánk előállítani. Még most sem tudjuk, hogy működik, pedig már majdnem kész van. Kotyogott bele a professzor. Ez a hajó? Hatalmas távolságokat képes megtenni egy szempillantás alatt. Ismeretlen a működési elve, de ha megépítettük, utazni képesek leszünk vele. Nem hiszem, hogy az utazók tréfálkoztak volna. Vette vissza a szót a főparancsnok. De hogyan lehet egy űrhajót néhány nap alatt megépíteni? Ezt nem értem. Nézett Zeg ismét a hangárban álló gépezetre. Tulajdonképpen nem is mi építjük. Mi csak a szükséges nyers anyagokat szállítottuk ide, és a helyet biztosítottuk. Szólt ismét a professzor. Hát akkor mégis kicsoda? Kérdezte Ezvin. Maga a szerkezet. A gép saját magát építi. Amikor szüksége van valamire, kérdez. illetve utasításokat ad, mi pedig végrehajtjuk ezeket a kéréseket, megadjuk a szükséges paramétereket. Ránk azonban valójában nincs is szüksége. Még sosem láttam ilyet. Mondta a főparancsnok. Aztán a hatalmas termetű sivatagi harcoshoz fordult. Zeg, az albahor most megint nagy veszélybe került. Versenyt futunk az idővel, és nem könnyíti meg a helyzetünket az általad felfedezett újabb városi összesküvés sem. Ez utóbbi azonban most kevésbé lényeges. Ha támadnak is, mi majd megbírkózunk velük. A legfontosabb feladat most az, hogy te és Ezvin elhozzátok azt az anyagot, mi pedig addig megpróbáljuk fenntartani a békét, aminek csak akkor van értelme ha vissza is tértek időben. Mondta komoly hangon a főparancsnok. Értem, és számíthat rám, főparancsnok. Vágta rá a Zeg, hiszen a sivatagi nevelése és az eddigi élettapasztalata is azt erősítette meg, hogy mindig a feladat a legfontosabb. Ha a célt meghatározták, és rendelkezésre áll a megvalósításhoz szükséges eszköz is, mellékes, hogy az hogyan készült el, vagy hol kell végrehajtani a küldetést. A többi már csak rajta múlik. Nem biztos hogy olyan egyszerű lesz az út, bólintott a főparancsnok. Egyáltalán nem ismerjük ezt a technológiát, a távolú világban bármi előfordulhat, semmit nem tudunk arról a helyről, ahol az anyagot meg kell szereznetek. Éppen ezért választottuk ki a két legjobb embert. Ezrin a városi ellenállásban, te pedig a sivatagi haderőnél bizonyítottál. Az összes rendelkezés álló információt megkapjátok, bár a felkészülésre nincs sok idő. A küldetés ugyanis holnap kezdődik. Nem értem. Mond hangosabban. Suttogta az egyik rab az ismeretlennek. Azt kérdeztem, hogy merre van a titkos zóna. Az a hely, ahol a katonák a fal másik oldalán hangosan beszélnek. Miért érdekel az téged? Honnan tudod egyáltalán, hogy van ilyen hely? Azért, mert... Csönd! Itt az őrjárat. A teljes sötétségben a két alak a falhoz kuporodott. Eltakarták a szemüket és felsziszentek, amikor a négytagú masszer csapat kézilámpáinak pászmája az arcukba világított. Az állandó sötétség után sokszor órákig is eltartott, amíg a szem hozzászokott a fényekhez. Ezt az élményt igen kevesen élhették át, hiszen a város félelmetes barlangbörtöneiből ritkán szabadult ki bárki is, de még a benti lámpák fénye is fájdalmasan vakított. Az őrjáratok mostanában egyre rendszeresebbé váltak. Sokan arra gyanakodtak, hogy keresnek valakit. A régóta itt raboskodók ezen nem lepődtek meg, hiszen ezen a helyen akár évekre is el lehet tűnni. Az itteni létnek éppen ez az egyik nem titkolt célja. Amikor azonban valaki kivételesen nem elveszejteni, hanem megtalálni szeretnének, nagy erőkkel fésülik át a föld alatti rendszert. Ilyenkor gyakoriak a fenyítések, a járőröktől mindenki retteg, és ha megjelennek, a rabok mozdulatlanságba dermedve várják, hogy tovább menjenek. – Ti ketten ott, gyertek ide! – Negem? ti, mozogjatok már! – üvöltötte a csapat vezetője. a járőrözés alatt szektoronként kikapcsolják a frekvenciát, a börtönőrök nem szeretnek suttogni. – Az azonosítót! A két rab engedelmesen letérdelt, hogy a smasszerek a gépükkel leolvashassák a nyakukra tetovált azonosító jelet. Téged mikor hoztak be? – Még a háború előtt. – suttogta továbbra is nagyon halkan az idegen. – Beszél hangosabban! Hozzászokhattál már, hogy ilyenkor nincs frekvencia! – csak Az azonosító alapján az ellenállás egykori vezetőjéhez van szerencsénk! – nem gondoltam volna, hogy ilyen nyeszlet vagy. Amióta bejöttem, valahogy nincs étvágyam. Mondta minden bátorságát összeszedve, félhangosan az idegen. Ne egy. Itt bent még mi vagyunk, az urak, hiába a nagybarátsága sivatagiakkal, úgysem engedünk ki titeket. Üvöltött rá a járőr, és a fegyverével jókorát húzott az idegen tarkójára, aki félájultan a földre rogyott. Most már nem vagy olyan nagylegény. És te? A cinkosa vagy, mi? Fordult a a másik rabhoz, aki még mindig mozdulatlanul térdelt. Igen, válaszolta rövid gondolkodás után. Remélem nem szervezkedtek itt valamiben megint. Ugye, elmondanád, ha tudnál valamiről. Miről kellene tudnom? Lehet, hogy bejöttek ide néhányan, illegálisan. Ki az az őrült, aki beszökne egy börtönbe? Szólt vissza a rab, kockáztatva egy jó pofont. Lendült is az őr keze, de végül nem ütött, mert rájött, hogy a rabnak igaza van. Az, aki ide beszökik, csak is őrült lehet. Ők maguk sem hitték, hogy ilyesmi megtörténhet, de a parancsot teljesíteniük kellett. Nagyon figyelünk, ám titeket, ha tudtok valamit a cimboráddal, azonnal jelentitek. Világos? Igen, felelte a rab, aki meg a járőrök távozása után is percekig mozdulatlan maradt. Amikor már biztos távolságban voltak a smasszerek, rázogatni kezdte a nemrég megismert társát. Térj magadhoz! Jól vagy? Aj! De fáj. Hol vagyok? Mondta normál hangerővel az ismeretlen. Csöndesebben! Mindjárt visszakapcsolják a frekvenciát. Ja, persze, csak az az ütés. Suttogott ismét az idegem. Hogy tudsz ilyen hangosan beszélni? De hiszen suttogok. Az őrök szerencsére nem vették észre, de én rögtön kiszúrtam. Először nem mertél rendesen suttogni, aztán most meg túl hangos voltál. Aki régóta itt van, nem tud hangosan beszélni, mert elgyengültek a hangszálai. Nem tudtam, hol vagyok. Ugyan már, itt bent még álmunkban sem kiabálunk. Te még nem szoktál hozzá az itteni léthez. Te most érkeztél. Az idegen nem válaszolt, nem bízott meg a raptásában, az igazat nem akarta elmondani neki, ám az rájött valamire. Az előbb azonosítottak, csak hogy én ismertem azt az embert, akinek te kiadtad magad. Ráadásul a jó barátom volt, úgyhogy most azonnal megmondod, hogy ki vagy. Ha nem, még elérem a smasszereket. Jó, rendben, csak engedj el. Még tényleg nem szoktam hozzá az itteni, sajátos kommunikációhoz. Utalt finoman az idegen a raptársa szorítására. A nevem Furtür, az ellenállás tagja vagyok. Két napja szoktam be ide. Nem hallottam még rólad, pedig szinte mindenkit ismerek a régiek közül. Nübill csoportjához tartozom. Még fiatal vagyok. A háború előtt nem sokkal csatlakoztam a csapathoz. Tulajdonképpen ők választottak ki engem, mert elég jól tudom álcázni magam. Az lehet, hogy kint ügyes vagy, de itt most nem sokon múlt az életed. Hogy gondoltad, hogy a kapitány azonosítóját viseled? Ő sokkal nagyobb volt nálad. Nem volt sok választásom. Az a sivatagin ő, de Lea csak az ő azonosítóját ismerte. Még együtt fogták el őket. Sokan a férjének is gondolták, és amikor beleégették a nyakába az azonosítót, megjegyezte, bár nem tudom, hogyan. Azt is tudta, hogy már meghalt idebent. Igen, sajnos, a karjaim között halt meg nemrég, de erről egyelőre nem tud senki. Arról a Deleáról mesélt nekem. Csodás hatalmú asszony lehet. Te ismered? Személyesen nem. Válaszolta a furtőr. De mostanában nagyon szoros lett a kapcsolatunk a sivatagiakkal. Nübill csapata is együttműködik velük. Így kerültem én is a képbe. Felvettük a kapcsolatot Dalával, így tudtam meg az azonosítót. Mi van most kint? Ide alig szivárgott be valami. Tart még a nagy békesség? Kérdezte a rab. Csak színleg, ezek itt megint mesterkednek valamiben. A vízügyi minisztérium emberei. Suttogta furtűr. Hát igen. Amint látod, még mindig ellenőrzik a barlangokat. Megbízhatok benned? Segítesz nekem? Kérdezte kicsi gyámoltalanul furtőr, aki a lehallgatáshoz, besurranáshoz, rejtőzködéshez nagyon értett, de az ilyen akciókhoz annál kevésbé. Ezt a küldetést is csak azért vállalta el, mert bízott Zeg hatalmas erejében, hogy adott esetben megmenti, de már most úgy érezte, hogy a feladat jócskán meghaladja a képességeit. A raptársa, az egykori ellenálló, mintha kitalálta volna a gondolatait, Bátorítólag a vállára tette a kezét. Megbízhatsz bennem? Nöbilt ismerem? Te is jó gyereknek látszol, de elkélnek ez a segítség. Szóval miért érkeztél? Nemrég sikerült kihallgatnom a vízügyi minisztérium osztályvezetőjének titkos megbeszélését. Kiderült, hogy a tiltott fegyverek gyártását éppen ide, a barlang börtönökbe helyezték át. A hangfelvételt elküldtük a sivatagjaknak, de egyelőre csak ők tudnak róla. Ahhoz, hogy a városiakat is meggyőzzük hitelesebb bizonyítékkel egy zavaros hangfelvételnél. Ezért jöttem ide. El kell jutnom valahogy abba a szektorba, ahol a titkos fejlesztések zajlanak. Értem. Segítek neked. Tudom, hol van az a rész, ahonnan hangok szűrődnek ki. Bár arról fogalmam sem volt, hogy egy újabb robot hadsereget kezdtek gyártani, vagy ki tudja, milyen szörnyű fegyvereket. Minél hamarabb el kell jutnom oda. Akár most is indulhatunk a sivatagiak nagyon várják a jelentésemet. Egy újabb háború múlhat ezen. Nyugtalankodott furtűr. Azért az nem megy olyan gyorsan. Ki kell dolgoznunk egy tervet, hiszen oda nem lehet csak úgy besétálni. Van is egy ötletem. Szorította meg a veteránim már jóval enyhébben és barátságosabb mozdulattal furtűr karját. Remélem, hogy bevalik a terved, mert ha ezek elkapnak, Furtűr nem is merte befejezni a mondatot, annyira reszketett a közelgő megpróbáltatástól. Kíváncsi vagyok, hogy sikerül, mert ilyen remegős ellenállóval még nem találkoztam. Lökte oldalba új barátja, aki a fricskájával igyekezett erőt önteni a fiatal felkelőbe. Már egy napja gyalogoltak a barlangbörtön járataiban. Útközben megkedvelték egymást. Az idősödő, már évek óta a föld alatt sínlődő ellenálló, a régi generációhoz tartozó bátor hős, és a kisé félénk, ám annál ügyesebb furtőr, aki az életkorát tekintve akár a fia is lehetett volna. Már megközelítették azt a titkos zónát, ahol a feltételezett kísérleteket végezhették a vízügyi minisztérium emberei. Amikor be kell súrani, valahogy elszáll a gyávaságom, de előtte, bevallom, tényleg nagyon félek. Csak vicceltem ám az előbb, nagyon kevesen vállalkoztak volna arra, hogy fagyasztott ételnek álcázzák magukat, és úgy szökjenek be az univerzum legszörnyűbb börtönébe. Nem gondoltam volna, hogy megérem ezt. Tette hozzá elmélázva. Háború az ellenséges sivatagiakkal, akikről kiderül, hogy valójában igen bátor emberek, sőt, Válvetve küzdünk a mi zsarnokunkkal szemben. Aztán kiderül, hogy a vízügyi miniszter emberei még mindig irányítják a várost, és titokban folytatják a tiltott fegyverkezést. Azok a lyukak a sivatagban? Nem mondom. Több minden történt másfél év alatt, mint az elmúlt ötszázban. Foglalta össze a történteket az öreg ellenálló, akit egyre inkább hatalmába kerített a régi bevetések hangulata. Nálam is pörögnek ám az események. Fűzte tovább a szót furtűr. Eddig ártalmatlan megfigyeléseket végeztem az ellenállásnak, ami egész kellemes időtöltésnek bizonyult. Aztán besúranok egy szigorúan őrzött épületbe, nem sokkal később pedig erre a szörnyű vesztőhelyre is a fagyasztott húsok között. Még szerencse, hogy a hőmérsékletet nem ellenőrizték az ultrahanggal, csak a szállítmány összetételét. Persze, mert mindig szervetlen anyagot keresnek. Fegyvereket. Arra még a smasszerek sem gondoltak, hogy valaki bebújik az ételszállítmányba. <gül> Nevetett a veterán. Bár azt továbbra sem értem, hogy nem fagytál meg. Szalonna bőrökbe burkolóztam. Egész jól melegen tartott. Levegőt pedig egy kitisztított gyomorból vettem. Elég. A többi részletre nem vagyok kíváncsi. A lényeg, hogy itt vagy, meg hogy ki is juss innen, lehetőleg élve. Na jó, Félig megfagyhatsz, majd csak felolvasztanak a sivatagban. Viccelődött a veterán ellenálló. Most, mintha hallanék valamit, szólt halkan furtűr, és valóban, néhány másodperc múlva meghallották az őrjárat lépteit. Szerencséjük volt, ezúttal ketten jöttek. Ahogy az őrjárat két katonája a fordulóba ért, kemény ökköl csapott le az egyikükre olyan erővel, hogy ugyanaz ütés csak a sisakot érte, a börtönőr mégis azonnal elvesztette az eszméletét. A falról ekkor levált az eddig észrevétlenül ott lapuló furtúr, és a másik smasszer szemébe szórt egy maréknyi homokot, amelybe kisebb kövek is keveredtek. A járőr ösztönösen az arcához kapott, a lámpáját is elejtette, amely ekkor kivilágította az öblös kis helyiséget. Az öreg ellenállónak ez épp elég volt ahhoz, hogy jól irányzott ütéssel leteríthesse a másik őrt is. Gyorsan munkához láttak hamar levetkőztették az őröket, az ővükkel megkötözték őket, és egy szikla mögé vonszolták a maga tehetetlen testeket. Tudták, hogy fél óra múlva visszakapcsolják a frekvenciát éppen akkor, amikor a masszerek elkezdenek magukhoz térni. Nem kiabálhatnak, és jó időbe telik, amíg kiszabadítják magukat, és jelentkeznek az ellenőrző ponton, amelyet lámpa és térkép nélkül nem lesz könnyű megtalálniuk. Legalább belekóstolnak a rablétbe. Jó fél napig biztosan elbolyonganak majd a labirintusban, ráadásul útmutatás sem nagyon kérhetnek, hiszen a rabok azonnal kiszúrnák, kikkel van dolgok. Ebben az esetben pedig jobban jártak volna, ha az öreg ellenálló, kemény ökölcsapásai végleg leterítik őket. Furtűrés társa meghagyta nekik az esélyt az életben maradásra. Smaszeruhában lámpával a kezükben haladtak a tiltott zóna felé, olykor futólépésben, hiszen tudták, hogy a frekvencia még nem érzékeli a zajokat. Fél órán belül meg is érkeztek a feltételezett úticélhoz. A titkos szektort nagy vassajtó választotta el a börtönfolyosóktól. Az ott posztoló két katona csak intett nekik, hogy lépjenek be, semmilyen igazolásra nem volt szükség, elég volt a smasser ruha. A második ellenőrző pontnál már feszültebben várták, hogy tovább engedjék őket. Azonban itt sem volt fennakadás, még furtűr vékony alakja sem szúrt szemet az őröknek. A smasszeroknak ugyanis egyre kevésbé volt szükségük nagy fizikai erőre, a sötétség és a némaság fegyvere éppen elegendő volt ahhoz, hogy a raboknak eszébe se jusson neki támadni őrzőiknek, akik a lámpán kívül kézi hangfegyvert is hordtak maguknál. Ezen a támaszponton csak úgy hemzsegtek a börtönőrök. Nem is volt szükségük túl nagy szerencsére ahhoz, hogy éppen ne fussanak bele olyan smasszerokba, Akiknek feltűnik, hogy az egyenruhán szereplő név nem passzol az ismert archoz. A titkos szektorba a börtönőrök sem léphettek be, és a két áruhába bújt ellenálló is csak annyit tudott, hogy azok a csarnokok valahol erre lehetnek. Itt van a bejáratuk, de hogy pontosan hová kell menniük, azt itt helyben kellett kideríteniük. Várj meg itt! Ne menj sehova! Néhány perc múlva itt vagyok! mondta halkan furtűr, az öreg felkelőnek, aki egyre kellemetlenebbül érezte magát a sok fegyőr között. Sisakját amennyire csak lehetett a fejére húzta, hogy minél kevésbé látszódjon ápolatlan, szakállas arca. Így a szemét sem bántotta annyira a világítás, igaz, hogy még mindig nem szokott hozzá a fényhez. Eddig furtűr őt, most azonban, hogy elment, elhagyatottnak érezte magát. Fiatal társát viszont, mintha teljesen kicserélték volna, amióta beléptek az ellenőrzőpontra szemével jobbra-balra tekintgetett, minden információt begyűjtött, magabiztosan irányította az öreget korábbi félelmének, zavarodottságának nyoma sem volt. A veterán rab számára óráknak tűntek a percek, amíg furtűrre várt. Úgy érezte, minden tekintet őt figyeli, hogy már valójában az összes masszer tudja, kicsoda is ő valójában, csak pillanatok kérdése, mikor rohanják meg. Ekkor ökölbe szorult a keze, és a leendő verekedésre gondolt. Arra, hogy egy könnyen nem adja meg magát. Még van annyi ereje, hogy akár 5-6 embert is a földre küldjön, aztán jöhet, aminek jönnie kell. Azt pontosan tudta, hogy hosszas kimvalatás majd gyötrelmes halál vár rá, ha elfogják, ahogy a kapitányra is, akit annyira tisztelt. Ha jól hallotta, Ezvin lépett a helyébe, aki azzal a sivatagi harcossal zeggel indul hamarosan útnak az új űrhajóval. űrhajó, szabadság. Talán még neki is lesz esélye egyszer meglátni a napot. Az áldót. Aztán ki tudja. Tán még az Uttevát is. Miért nem fürdesz meg? Bűz lesz, mint a barlanglakók? Zökkentette ki gondolataiból egy ellenszenves hang. Ahogy felnézett, megdöbbent. Annak az őrjáratnak a vezetőjált előtte, amelyik még a furtűrrel történt megismerkedésekor igazoltatta. Itt a vége gondolta. Ez most felismert. Próbált valamit válaszolni, de a hangszálai a börtönévek alatt elszoktak a beszédtől, csak valami krákogás jött ki a torkán. Ne, nevedd már fel! nevetett az igazi is masszer. Én is bűzökám, Ezekről biddig átragad rám az a szörnyű szag, különösen, ha megdolgozom őket. Gondolom, te is elkaptál néhányat. Az öreg zavartan bórintott. Mindjárt gondoltam, viszont a szakálladat vág le, a börtönparancsnok nem szereti, és hamarosan ellenőrzést tart. Az öreg hörgött valami felelet félét, és közben azon drukkolt, hogy ne nehogy most térjen vissza, mert őt alaposan megnézték a lámpájukkal, bizonyosan felismernék. Az ellenszenves masszer azonban ekkor meglátta az egyik cimboráját, akit nagy hangon üdvözölt, és odébb is állt. A veterán nagyot sóhajtott, nem sokára furtűr is megjelent, valamit tartott a kezében. – Na végre! Azt hittem, már elkaptak! – suttogta az öreg. – Gyere! Urát kell öltöznünk! Csak így juthatunk be a titkos zónába! A hatalmas űrhajó kigördült a föld alatti hangárból. Ekkora járművet még nem láttak a sivatagiak. A városi léghajók ugyan hasonló alakúak voltak, ám méretükben messze elmaradtak az önmagát megépítő ezüst szivar mögött. Az orra hegyes volt és hosszú. Ahol a hajó testéhez csatlakozott, kiszélesedett, megjelentek az ovális, kis és formájú ablakok, amelyek leginkább opálos fényű drágakövekhez hasonlítottak, és körbefutottak a hengeralakú alakú testen. Ezek is egyre nagyobbak lettek, majd hirtelen vége szakadt az ablak sornak, csak azok a különös bordák törték meg a sosem látott fémötvözet tükörsima felszínét. Ez a monotónia egészen a szergezet végéig kitartott, ahol a bordák szabdalta mélyedésekben ismét feltűntek az ékszer dobozra emlékeztető, ám ezúttal jóval kisebb és szabályosabb ablakocskák. Ezután a bordák bele simultak a hajótesbe, amely ismét elvékonyodott a hajó tattyánál. Az orban helyezték el a különböző fegyvereket, az első ablakos rész a navigációs termeket rejtette, a bordázott részben az utazás során használandó kisebb járművek, űrkompok, siklók, gördülő szerkezetek, a kicsi ablakok mögött a kabinok, közösségi helyiségek, a tatban pedig a hajtóművek és a gépészeti rész kapott helyet. Több mérnöknek is feltűnt, hogy semmiféle üzemanyagtartály nem volt a hajón, amelyet kifejezetten furcsáltak, ám az ő feladatok pusztán a munka koordinálására terjedt ki, az önmagát építő technológia működési elvét a főparancsnokon és Ezvinen, a városiak vezetőjén kívül senki nem ismerhette meg. Még Zeg és csapata sem tudta pontosan, hogyan is működik az a masina, amelyel a bolygó történelmének eddigi legtávolabbi utazására készültek. Az útteva szikrázó sugaraiban az űrhajó sokkal lenyűgözőbbnek tűnt, mint odabent a föld alatti hangárban. Még a korom szemeken keresztül sem igazán lehetett hosszasan nézegetni a csodálatos járgányt, annyira csillogott. Az űrhajót a kijelölt felszállási helyre vontatták, majd a kísérők eltávolodtak tőle, és biztonságos távolságból várták a felszállást. Hosszú percek teltek el, amíg végre történt valami. Az űrhajó belsejéből először halk morajlás hallatszott, amely egyre jobban erősödött, míg végül fülsüketítő hangorkánná változott. Az ezüst körül hihetetlen sebességgel kezdett el áramlani a levegő, és a dübörgés már elviselhetetlen volt, amikor lassan megmozdult. Finoman felemelkedett a levegőbe, siklott előre, mint egy száz métert, aztán az orra kecsesen felemelkedett az ég felé, egészen pontosan az Uteva irányába. Lassan emelkedni kezdett, majd hirtelen felgyorsult, és néhány pillanat múlva már messze fönt járt a stratoszférában. Zeg és Ezvin a vezérlőteremben ültek, egyelőre belenyomódva a kényelmes ülésekbe, a mesterséges gravitáció ugyanis a bolygópályájának elhagyásáig még nem lépett életbe. Az ovális ablak automatikus szabályozó rendszere természetesen letompította az Uteva fényét, ám azon kívül egyelőre semmit nem láttak. Hamarosan azonban egyre jobban kirajzolódott a fényes csillag, lassan elhagyták a légkört és az ablakok nagy részét betöltötte a világűr sötétsége, amelyet egyelőre csak erőtlenül tört meg egy-egy távoli csillagfénye. A sivatagi harcos és a városi ellenállók vezetője sok olyan kalandot élt át a másfél évvel az előtti nagy harcok folyamán, amilyenben senkinek nem volt még része az Albahoron. Most mégis mindketten ámulva nézték a hirtelen kitároló univerzumot, amelyről eddig csak tanultak, hallottak, egyfajta abstrakcióként, egy szükséges valamiként, amely körbeveszi a bolygójukat. Az Albahor és az Aedo világából még senki nem tört ki a történelem folyamán, a múltba vesző legendák és a tiltott technológiák is csak kisebb űrhajókat írtak le, amelyek legfeljebb bolygó körüli utazásra voltak alkalmasak. Zeg is járt az Eldon a speciális léghajóval. Ezvén pedig egy szállító konténerrel repülte körbe az Albahort, ám a világűrbe még egyikük sem hatolt be olyan mélyen, a bolygótól és Ikerholdjától még soha nem távolodtak el olyan messzeségben, mint most. Mindketten katonák voltak, a csodálkozás percei után azonnal munkához láttak. A mesterséges gravitáció beindulásával és az űrhajó első pályaszakaszára állításával már szabadon mozoghattak a vezérlőteremben, amelyben minden képzeletet felülmúló technológia és kényelem segítette a munkájukat. Olyan volt ez az űrhajó, mint a külső keringésnek nevezett védőruha, amelyet a sivatagiak viseltek a felszíni útjaik során. Szinte a testük részét jelentette, mintha a kezük, sőt, a gondolataik meghosszabbított végelet volna a navigáció, az irányítás. Kíváncsi vagyok, hogy ez a rejtélyes hajtómű miként működik, mert egy csepp üzemanyagunk sincsen. Mondta Ezvin Zegnek, miközben mindketten egy-egy irányítóparel előtt álltak. Ezekre semmiféle kapcsolókat vagy érzékelőket nem szereltek fel, elég volt csak a kezüket ráhelyezniük a sima fémpultra, amely valahogy érzékelte a gondolatokat, vagy legalábbis az ingerületeket, és azonnal végrehajtotta a kívánt parancsokat. A hajó számítógépe hol az idegrendszerre, hol közvetlenül az agyra kapcsolódott rá. Beletelt némi időbe, mire megszokták, hogy nem kell mozgatni az ujjaikat, nem kell ide vagy oda nyúlni a kezükkel. Az utazók nem árultak el túl sok mindent a járgányukról, bevallom, azt hittem, egész éjszaka az eligazításon ülünk majd, ehhez képest csak fél óra volt a továbbképzés, mondta Ezvin. Majd az úton megtanulunk mindent, bár az is lehet, hogy nem lesz rá szükség. Töprenget, Zeg. Jól értem, hogy most következik a felkészülési időszak? Kérdezte Ezvin. Igen, én is valami ilyesmit hallottam itt bent. Mutogatott Zeg a fejére. Egyelőre nehezen fogadtál ezt a fajta kontaktust az űrhajóval, és amikor látta, hogy Ezvin is hasonló gondokkal küzd úgy döntöttek, Egyelőre kikapcsolják a telepatikus rendszert, és megkérik a számítógépet, legyen szíves mindent kiírni, bemondani, grafikusan megjeleníteni. Na, így mindjárt sokkal jobb, mutatott Zeg a térben megjelenő képernyőkre. Az üzenetek szerint az űrhajó most készül felvenni azt az energiát, amelyel aztán igazán elrugaszkodhatnak az Utevától. Még nem tudták, mindez hogyan zajlik majd le. Az egyik ablakon kitekintve meglátták az albahort és az áldót, ahogy egymás ölelésében lassan távolodtak tőlük, a két égitest úgy festett, mint egy szerelmes pár, képtelenek voltak elszakadni a másiktól. Ekkor a hajótesten végigfutó bordákból hatalmas árbócok nyíltak ki az összes irányba. Ezekre a vékony rudakra pedig valami hártyára hasonlító anyag húzódott fel, amely végül mindenhol összeért. Az árbócok csúcsainál enyhe ívet zárt be. A hajó a holografikus ábrákon most úgy nézett ki, mint egy virág, egy kehely, amelynek szimetikus szírmaiból csak a vezérlőterem és az orr áll ki. A szirmok összeszűkültek a tatnál, így a hajtómű is szabadon maradt. – Milyen virág lehet ez? – kérdezte Ezvin. – Talán krókusz? Tűnödött tovább. – Zeg bólintott, bár a sivatagban nem nőtt ilyen növény. Krókusz bizony, hát mi más lenne? Ez a kedves kisvárosi virág, amely még az én teraszomon is olyan szépen virított. Krákogott egy korhely hang a hátuk mögül. Professzor! Kiáltottak fel mindketten döbbenten. Igen? Mm, ne csodálkozzanak, uraim! Én vagyok az a meglepetés! Vagy ha úgy tetszik, a potyautas, de nagyon vidám potyautas, bizony, mert már most remekül érzem magam. A professzor kezében megcsillant a mélycsanszos üveg, amelyet azonnal jól meg is húzott, majd jókedvűen krákogott egyet. Hogy kerül maga ide? kérdezte Ezvin. Nos, úgy gondoltam, soha nem árthat egy kis tudományos segítség, mert ugye ki tudja, miféle kalamajkákba keveredők, azokban a távoli világokban. Meg hát, nem is szívesen hagytam volna ki ezt a kalandot. A főparancsnok tud róla? kérdezte Zeg, miközben bosszúsan arra gondolt, hogy ezen az úton bármi is történik, nekik kell dönteniük tehát a professzor váratlan megjelenését is valahogy nekik kell kezelniük. A fő parancsnok? Hát, hogy is mondjam, azt hiszem sejtette, hiszen többször is kifejtettem neki ebbéli tervemet, ám szóban nem egyezett bele. Minden esetre nem helyeztetett felügyelet alá, és nem is ellenőrizte, hol járok épp a felszállás pillanatában, sőt még az azt megelőző órákban sem. Már tegnap tettem egy sétát az űrhajóna, aztán szépen behúzottam a gépészterem egyik félre eső zugába a mély csanszos üvegemmel, és megvártam az indulást. A felszállás ugyan okozott némi kellemetlenséget, de Túléltem, és most már itt vagyok az önök szolgálatára. Professzor, nekem nincs kifogásom az ön társasága ellen, feltéve természetesen, ha nem fogyasz túl nagy mennyiséget a mécsancból. De őre az albahoron lenne igazán szükség, nem gondolja? Fordult hozzá Ezvin. Semmit sem tudok tenni az albahoron. Azok a lyukak megállíthatatlanul közelednek egymáshoz, nincs szükségük rám. Itt viszont annál inkább, sőt, nem is rám, hanem újdonsült apró barátaimra, akiknek nagyon nagy hasznát vehetjük még. Zeg és Ezvin egymásra nézett. Ezek szerint nem csak a professzor, hanem a sivatagi lyukaknál talált kékesen derengő kis élőlények is velük tartanak felfedező útjukon. Ebben az esetben, kedves professzor, kérem, tegye le az üveget, és foglaljon helyet itt mellettünk, esetleg még kommentálhatná is, hogy éppen mi történik. Invitálta az irányítópulthoz Zeg a hóbortos tudóst, aki szokás szerint kedvenc atléta trikójában volt. Ezer örömmel? Na szóval, már amikor végigjártam a hajót, gyanítottam, hogy ezek a bordák szolgálnak majd valamire. Ez a virágra hasonlító valami, amely az imént olyan szépen kifeszült, ez nem más, mint egy vitorla. Igen, egy vitorla, amely befogja az univerzum szelét azt a láthatatlan energiát, amely mindenhol jelen van. Csak mi eddig képtelenek voltunk érzékelni. Hallják már ezt a finom mormogástatat felől, Már töltődik az akkumulátor. Hát ezért nem volt sehol üzemanyagtartály. Ez az űrhajó így működik. És mennyi időbe telik, amíg begyűjti az energiát? Egyáltalán milyen energia ez? Érdeklődött Ezvin. Nem tudom pontosan megmondani, hogy milyen energia, hiszen még én is csak most ismerkedem ezzel a rendszerrel. Mindenféle. A mindenhol, minden anyagban, sugárzásban és azoktól függetlenül is jelenlévő energia. Az a vonzás, ami az univerzumot egyben tartja. Olyan ez, mint a napsugár a sivatagban. Tudjuk, hogy melegít, de olyan módon eddig képtelenek voltunk tárolni, hogy aztán eredeti formájában fel is használhassuk. Sivatagi barátainknak persze sikerült. Én nagy csodálója vagyok ennek a technológiának. Apropó, napsugár. Ugye, nem haragszanak nagyon, hogy elhoztam magammal néhány kütyüt. Miféle kütyüket? Vonta össze a szemöldökét Zeg. Ugyan, kedves Zeg barátom, ön aztán biztos nem fog háborogni, ha megtudja, hogy az űrhajót a biztonság kedvéért felszereltem a sivatagjaknak oly kedves napsugár ágyukkal, sőt, egy napsugár hajtóművel is. Nem tétlenkedtem, amióta itt üdülök a sivatagban. Az önök módszerei alapján tovább fejlesztettem a technológiát. Ez tehát egy igazi, sivatagi, városi koprodukció, lelkendezett a professzor. Na de hogyan illesztette bele az utazók tervrajzába egyáltalán? Hogyan talált helyet a szerkezeteknek itt a hajón, ahol mindent tudatosan megterveztek? Kérdezte Zeg, és közben arra gondolt, hogy hiába beszélt össze-vissza a professzor, a főparancsnok minden bizonyjal tudott erről, hiszen ekkora átalakításokat nem végezhetett észrevétlenül a hajón. Ez egy nagyon intelligens hajó, magyarázta a professzor. Ha már egy élő lényhez hasonlítottuk, hat hozzak egy másik példát az organikus világból. Ez a hajó olyan, mint egy kagyló, amelyikbe ha egy apróbb homokszem kerül, azt nem veti ki magából, hanem szépen körbeépíti. Nekem elég volt csak elhelyeznem a már említett kütyüimet, és a hajó beépítette a saját rendszerébe. Talán még fel is erősítette azok hatását. Nem tudok sokat ezekről a rejtélyes utazókról, de azt látom, hogy olyan fejlett technológiával rendelkeznek, amelyről mi csak álmodtunk idáig. Vetette közbe vin. Nem lebecsülve a sivatagi technológiát és az ön tudását professzor, Nehezen tudom elképzelni, hogy a mi fegyvereink, meghajtásunk bármit is hozzátetnek ehhez a masinához. Hát akkor gondoljon csak saját magára, ezvin barátom. Talán még emlékszik a kis kalandunkra abban a pörgő-forgó konténerben. Hiába volt az én nagy szaktudásom, semmire sem mentünk vele, és akkor jött maga, azzal az ötletével, hogy eresszük ki a levegőt a fúvókákon, így stabilizáljuk és térítsük vissza a konténert az albahorra. Na ugye, a józan paraszti ész. Higgyék el nekem, jól jöhet még a mi kis hazai módszerünk. Erről jut eszembe, mondta Zeg. Ideje üzennünk az albahorra. Annál is inkább, mert úgy látom, hogy megvan az ugráshoz szükséges energia rikkantotta a professzor a képernyőre mutatva. Zeg és Ezvin elküldték az utolsó üzenetet az Albahorra, innentől kezdve ugyanis már megszűnik a kommunikáció. A fényüzenetre néhány perc múlva megjött a válasz, a főparancsnok jó utat kívánt és hozzátette, tudja, hogy sikerrel járnak majd. A hajó központi rendszere mindent automatikusan előkészített az ugráshoz, a végső parancsot azonban Zegnek kellett kiadnia. Induljon hát a krókusz! Vigyorgott zeg, és megnyomott egy gombot a műszerfalon, és az agyában is, bár jelen pillanatban nem tudta eldönteni, végül melyik parancs mozdította meg a hatalmas űrjárgányt. Ahogy a sivatagi, föld alatti városok legtöbb lakóhelységében és közösségi terében, úgy abban a kis szobában is zöldesen-kékesen derengett a fény, ahol a három gyermek ült. Ez a város különbözött a többitől. Nyugodtabb volt, nem érintették a jelentősebb föld útvonalak, itt katonákat sem képeztek, sok volt a gyerek, és számos nagy üreg állt üresen, látszólag kihasználatlanul. A sivatagban a föld alatt azonban nem voltak felesleges terek, mindegyik valamilyen céllal épült. A sivatagban vallás nem alakult ki a szó hagyományos értelmében. A saját népükben hittek, az önszervező erőben, a több évszázados tradíciókban, a mindennapjaikat szigorúan meghatározó, a túlélést jelentő szabályrendszerben. A természet hatalmát persze létezésük szinte minden pillanatában megtapasztalták, mindenki járt fenn a felszínen, ismerték az utteva pusztító sugarait, tudták, hogy védőruha nélkül egy óra alatt megperzselődnének a napon, nem véletlenül volt éppen ez a legelterjedtebb kivégzési módszer. De nekik sikerült megszelidíteniük a napsugarakat, azokat használták a fűtésre, a harcra, a világításra. Ez a tudat pedig kimondva, kimondatlanul is ott élt minden sivatagiban. Ők legyőzték az uttevát, felhasználták az erejét. A fennmaradásukat jelentő rendkívül erősen hierarchizált és szervezett társadalom nem engedte, hogy különböző vallási irányzatok komolyabban kifejlődjenek, sőt, Szigorúan büntették is az önjelölt profétákat, a különböző tanokat terjesztő embereket. Azt azonban idővel észrevették, hogy a katonás nevelés, ha már gyermekkorban megkezdődött fegyveres szolgálat és az egész népet egységesen uraló, alapvetően racionalista szemlélet ellenére élnek közöttük néhányan, akik választ keresnek bizonyos kérdésekre. Ők nem elégedtek meg azokkal az egyszerű kisé talán fatalista elvekkel, amelyek szerint az Uteva mindig is ott volt a helyén, a homok azért forró, mert annak kell lennie, ahogy meg is kell halni egyszer, hogy eljött az időnk. Át kell adni a helyet a következő harcosnak. Ezek az emberek naphosszat gondolkodtak. Miért kell meghalni? Miért élünk mi? Mióta létezik az Uteva? És mi van a naprendszeren túl? Tették fel a kérdéseket. Voltak közülük olyanok, akik talán éreztek, hallottak is magukban valami választ. Ezeket az embereket már gyerekkoruk óta figyelték a tanítók, és ha úgy ítélték meg, jelentették, hogy a csoportjukba tartozó gyerek, vagy serdülő fiatal túl sokat mereng, ábrándozik, és nem elégszik meg a tőle kapott válaszokkal. Miután megvizsgálta őt egy bizottság, könnyen előfordult, hogy elkülönítették a társaitól. A szülőktől amúgy is különéltek a gyerekek, csak a hétvégéket és az iskolai szüneteket töltötték együtt, ez is a sivatagi társadalmi rendszer alapköve volt. Ahogy az is, hogy minden szabálytalanságot szigorúan megbüntettek, ha valaki pedig netán olyan vétket követett volna el, mint a lopás vagy a hamis tanúskodás, biztos halára számíthatott. A sivatagiak világa szigorú volt ugyan, de nem kegyetlen. A mindenkori vezetők szerint például az ábrándozó, kérdéseket feltevő gyermekek nem követnek el bűnt, ezért elpusztításuk sem indokolt. Viszont katonának alkalmatlanok és a felmerülő kérdéseik, gondolataik is zavart okozhatnak a társadalomban, arról nem is beszélve, hogy mindenki gyengének tartotta őket, sokakból pedig dühöt váltottak ki az állandó kérdéseikkel, elrévedezésükkel. Azt látták a legjobbnak, ha elkülönítik őket egy városban. Itt éltek tehát ezek a furcsa emberek, számukra jelölték ki azokat a nagy termeket, hogyha kedvük tartja, ott ábrándozzanak, elmélkedjenek az őket zavaró kérdéseken. Nem kezelték őket bolondként, de beszélni tilos volt velük. Dala ezt a várost választotta állandó lakhelyéül, és a főparancsnok azonnal bele is egyezett a kérésébe, ahogy abba is, hogy a gyermekeit a sivatagi szokással ellentétben maga mellett tarthassa. Laut is sokat volt velük. Nübil küldetése óta pedig hivatalosan is Dale a felügyeletére bízták. Jó megint együtt lenni, gondolta Alurisz abban a kis helyiségben, ahol a kisded Envib élt. Én már érzem is az áramlást, válaszolta szintén gondolatban Lót. Alurisz néha kinyitotta a szemét, és látta, hogy fent a világító testben megváltoznak a fények, a víz pedig körkörösen mozogni kezd. Újra beszélgettek, ők hármam. Így. Áramlik minden, hallották a kisded szavait a fejükben. Minden? Hogy-hogy minden? Kérdezték egyszerre Némán. A beszélgetések során a legtöbbször ők kérdeztek, sokszor éppen ugyanazt, és Envib válaszolt. Az egész világ, minden, a sok csillag, a távoli bolygók, az élőlények, az... Én bolygóm is. Mi lehet most ott? Tűnődött Alurisz. Él ott egy ember. Sokan furcsának tartják. Jött a válasz. Ahogy ezeket az ábrándozókat itt? Szólt közbe út. Igen, ő sem találja a válaszokat. Milyen válaszokat? Ezek itt mire kíváncsiak? Kérdezte Alurisz. Arra, amit mi most érzünk, az áramlásra, a vonzásra és a taszításra, mondta gondolatban Envib. Ez a vonzás jelen van mindenhol? Igen, mindannyian engedelmeskedünk neki. Van, aki harcol vele, de nem tud róla. Csak kevesen érzik. Ők itt éreznek valamit. Meg az az ember is ott. A távoli bolygón. Te ismered? Aloris izgatott lett, ha a szülőhelye szóba került. Igen, láttam már. Tudom ki ő, mert már járt a napsugárhajóban. A szellemek vitték oda. Napsugárhajó? Azzal jöttél te is, meg az anyukád? Érdeklődött Lout. Mi egy űrhajóval jöttünk, de egyszer bent jártunk a napsugárhajóban. Hallották envip szavait. És én miért nem voltam bent? Tudakolta Aloris. Gyerekeket nem engedtek be oda. Én még anyánk méhében voltam. Hát persze, ezt mindig el is felejtem. Mert olyan okos vagy. Hihetetlen, hogy beszélsz. Tűnődött el Aloris. Azért beszélek, mert bent jártam. Kár, hogy mi nem mehetünk be. Sóhajtott képzeletben lót. Egyszer mindenki bejut oda, de nem jó túl korán, mondta Envib. Miért? Mi lesz velünk? Megbolondulunk? Mosolygott magában Alurisz. Nem, de sokan bolondnak néznek. Másképp látod a világot, tudod, hogy feladatod van. De hát az nem rossz, az iskolában is van feladatunk. Nübilnek is van feladata, meg Zegnek is. Mi rossz van abban? kérdezte Lót. Nagy teher. Jött a válasz Enviptől egy kis szünet után. A három gyerek sokáig nem szólalt meg. Ha valaki kívülről látta volna őket, nagyon csodálkozott volna. A szobában minden örvény lett. A levegő, a víz a fenti világítótestben, a színek, az energia. Hol meleg volt, hol hűvös. Úgy tűnhetett, hogy nem is a földön ülnek, mintha kisé felemelkedtek volna a helyükről. – És mi lesz most vele? – Azzal a furcsa emberrel a földön. – És mi lesz velünk? – törte meg a csendet a kérdésével Aloris. – Neki segítenie kell, nekünk meg tanulnunk és erősödnünk – mondta Envib. És lesz nekünk is feladatunk azért valamikor? – kérdezte Lót. Már most is van feladatunk. Mi őrizzük a... Envib gondolata félbeszakadt, szakadt. Mindennyian érezték, hogy jön valaki. Befejezték a beszélgetést, az áramlás is leállt. Hát itt vagytok mind, mondta Dalea a helyiség bejáratánál. Nem látszott meglepetnek, és a gyerekek azt sem tudták pontosan, mióta nézheti őket. Jó napot, kedves Nübil. Jöjjön, kérem, foglaljon helyet! Köszönöm, osztályvezető úr! A sivatagiak részéről zeg kapitány újabb fontos küldetést kapott, ezért amíg vissza nem tér, én képviselem, amennyiben nincs ellenére. Már hogy lenne ellenemre? Sőt, nagyon is örülök neki! Mondta nagy kedvesen a vízügyi minisztérium osztályvezetője, miközben helyet mutatott a fiatal nőnek. Reméljük, sikerrel jár, és minél hamarabb visszatérhet a partnere, a tárgyalópartnere. Helyesbített mosolyogva az osztályvezető, aki jó politikusként tökéletesen értett ahhoz, hogyan hozza kellemetlen helyzetbe az ellenfelét úgy, hogy az ne tudjon védekezni. Nübil is elverösödött, hiszen ugyan nem titkolta a kapcsolatát Zeggel, ám a tárgyaló delegáció tagjaként valahogy mégsem örült neki, ha ez szóba került. Hamar összeszedte magát, mert még fontos kérdésekről kellett tárgyalniuk, nem hagyhatta, hogy elragadják az indulatai. Én is remélem, osztályvezető úr elhiheti. Annál is inkább, mert hiába ígérte, az utóbbi napokban sem jutottunk, előrébb egy lépéssel sem. Nagyon örülnék, ha Zegg visszatértekor valami jó hírrel fogadhatnánk őt. Ó, én azt hittem, a jó hírt éppen ő hozza majd, hiszen a bolygónk újra nagy veszélyben van. Mivel az osztályvezető stílusára általában jellemző volt az irónia, Nübil nehezen tudta eldönteni, hogy mikor gúnyolódik és mikor nem. Persze a vízügyi politikus ezt a fegyverét is jól alkalmazta. Gondolom osztályvezető úr is átérzi azt a veszélyt, amit ezek a lyukak okoznak. Hogyne? Természetesen. A mi tudósaink is jelentették, hogy igen nagy a baj. Bár a jelentésükből az is kiderült, hogy az esetleges katasztrófa elsősorban a sivatagiakat fenyegetné. Közvetlenül igen, de a magma másodlagos hatásaként globális katasztrófa következhet be, és abban a város is elpusztulhat. Ezt közös érdekünk megakadályozni, főleg, hogy véget ért az ezer éves ellenségeskedés. Bele is egyeztünk az űrhajó megépítésébe, bármilyen technológiát használtak is hozzá. Látja, Nübill, a sivatagiak folyamatosan azzal vádolnak minket, hogy felhasználjuk a tiltott technikákat, valójában azonban mégiscsak ők építettek űrhajót ezer év óta először. Mi mégsem támasztottunk akadályt. Joggal félnek osztályvezető úr. Másfél éve robbant ki a háború, és nem egykönnyen felejtik el a robot hadsereget, a hihetetlen fejlettségű járműveket, fegyvereket. Ezekkel rohanta le a város az ő országukat. A harcot nem ők kezdték, hanem az elvetemült vízügyminiszter. Az osztályvezető arca általában semmit nem árult el a tárgyaláskor arról, hogy mit gondol, az érzelmeit, indulatait is maximálisan elrejtette, a vízügyi miniszter említésekor azonban Nübil egy nagyon finom rándulást vett észre a politikus szája szélén. A stílusa azonban mit sem változott. Igen, azok borzalmas idők voltak, valóban jó, hogy most már béke van, mondta ünnepélyes ábrázattal. Ezért lenne minél fontosabb kihozni a barlang börtönökből az ott jogtalanul fogvatartottakat. A béke záloga hogy az egykori ellenállók és a sivatagi harcosok kikerüljenek a földalól. terelte vissza a szót Nübül eredeti témájukra. Természetesen. Most már nagyon közel a megoldás. Erről biztosíthatom. Csak néhány napot kérünk, és közösen kihozzuk a rabokat. Folytatta a szokásos mismásolást az osztályvezető. Talán az osztályvezető úr arra gondol, hogy az újabb időhúzásáról nem tudnak majd a sivatagi városi közös kormányban. De nagyon téved. Zeg távozása után is élénken érdekli őket a barlangbörtönök ügye. Én pedig őket képviselem. Szeretném figyelmeztetni, hogy az újabb halogatással a tűzzel játszik. Lassan úgy beszél, mint egy sivatagi, hát már teljesen odavalónak érzi magát. Egy csepp városi vér sem maradt önben, kisasszony. Igaz? Azelőtt is a terroristákat választotta. Az osztályvezető az egész tárgyalássorozat alatt talán most szólta el magát igazán először. Terroristának ugyanis főleg az egykori hatalom emberei nevezték az ellenállókat, akikkel a város döntő többsége szimpatizált. Nübil az osztályvezető szemébe nézett, annak pedig félelmetes, hideg és őszinte volt a tekintete. Most szemtől szemben álltak egymással, már nem volt értelme az alakoskodásnak. Ne felejts el, hogy Ezvin a felkelők vezetője képviseli a várost a sivatagban. Az egykori felkelők ma már a kormánytagjai. tagjai, mondta Nübil. A sivatagban. A várost itt mi vezetjük, kisasszony? Ha jól tudom, Ezvin is fent van azon az űrhajón, igaz? Előfordulhat, hogy soha nem tér vissza a csodaszerrel. De visszatér. Zeg, mindig visszatér mondta nagyon halkan Nübil, és egyenesen az osztályvezető szemébe nézett. És ha majd akkor olyasmit talál itt, ami nem tetszik neki, akkor egymaga elpusztítja az egész várost. Nolám, a sivatag néhány rab miatt kockáztatná a békét? Kötve hiszem, vagy talán valami mást keresnek a börtönben, és meg is találjuk, osztályvezető úr. Árulta el magát ezúttal Nübil is, akit zagra gondolván elöntöttek az érzelmek, és most az indulatát sem tudta kordában tartani, igaz, az előbbi tekintetváltás óta már nem is tartotta ezt annyira fontosnak. Hosszú csend következett. Az osztályvezető mélyen Nübil szemébe nézett, hátradőlt a székén, aztán a következőt mondta. Ha kitelkedik bennünk, kérem, győződjön meg személyesen is arról, hogy igazat mondunk. Hogyan győződhetnék meg erről személyesen? Szerintem tudja, mire gondolok, vágott a szavába az osztályvezető. Beengedne a börtönbe? Kivételesen engedélyezzük önnek, hogy a társaival együtt végigjárja a barlangbörtönt, mondta száraz hangon az osztályvezető. Vagy talán fél, esetleg Vár valakit, akinek már vissza kellett volna térnie onnan? – Ugyan, kire gondol? – kérdezte zavartan Nübil, de nagyon rossz érzése támadt. – Nem gondolok senkire, viszont azért, hogy oldjam az ön eredendő bizalmatlanságát, felajánlom, hogy nézzen körül odabent. Oda megy, ahová csak akar, és a biztonságát is garantálom. Üzenhet nyugodtan a sivatagiaknak, vagy az ellenálló társainak. Nem esik bántódása. Csak a rabokkal vigyázzon nagyon. Elképzelése sincs, hogy mire képesek. Nübil elgondolkodott. Tudta, hogy már nyílt kártyákkal játszanak. Elképzelhetetlennek tartotta, hogy ilyen nyíltan őt rabul, még ha ennél egyértelműbb csapdahelyzet nem nagyon létezett, már pedig a vízügyi miniszter szellemiségét követő osztályvezető és társai elvetemültsége felől nem voltak kétségei. És mi lehet furtűrrel? Már jelentkeznie kellett volna. Lehet, hogy elfogták, de minden esetre tudnak róla, hiszen az előbb rátett utalást az osztályvezető. Szegény furtűr. Mennyire tiltakozott a küldetés ellen? Végris ő meg Zeg beszélte rá. Bajon most zeg mit tenne? Őt, a kedvesét, nem engedné be oda, az biztos. De nem hátrálhat meg. Ennek az ügynek a végére kell járnia, és furtűrt is meg kell mentenie valahogy. Rendben van, bemegyek, de egy feltétellel. Hallgattam, kisasszony. Egy sivatagiakból és ellenállókból álló különítmény kísérjen odabent. Kérem, ahogy akarja. Egy szakaszt bevihet magával. Már is intézkedem, hogy várják önöket. Most Nübil is hátra a széken. Zegre gondolt. Ő ismét az életét kockáztatja egy olyan küldetés során, amelynek a kimenetele teljesen bizonytalan. Egyszer már átélte, milyen az, amikor nem tud segíteni neki. Ott, a sivatagban, amikor a városak egyre bejjebb nyomulnak a járatokban, akkor Zeg nem engedte meg, hogy részt vegyen a harcokban. Most viszont nem akadályozhatja meg. Megszerzi a bizonyítékokat, még ha ott is kell maradnia a barlangbörtönben. Furtűr és a veterán ellenálló egymás mellett lógtak egy félhomályos helyiségben. Kezüket, lábukat kifeszítették, a ruhafoszlányok széttépbe tapadtak a véres testükhöz, nem voltak eszméletüknél. Már egy hangkezelésen átestek, a dózis messze nem volt akkora, mint a barlangjáratokban alkalmazott frekvencia, amely után napokig eszméletlenül feküdtek a szerencsétlen rabok, ez csak néhány órára ütötte ki az illegális börtönlakót és az öreg felkelőt. Ez utóbbi kezdett éledezni először. Ő már kapott egyszer a frekvenciából, jobban hozzászokott a hatásához, a szervezete is erősebb volt. Ahogy magához tért, szólongatni kezdte fiatal társát. Furtőr lassan ébredezett, még néhány percbe beletelt, amíg válaszolni tudott. Pedig már nem megcsináltuk, bosszankodott magában a veterám. Valóban nem sok hiányzott a sikerhez. Furtűr ötlete bevált, a mellékhelyiségben átvették a besorranó által elcsend szerelő overálokat, amelyeken azonosító is volt. Zónáról zónára bejebb jutottak. Egyre közelebbről hallották a gépek kalapácsolását, a hegesztések zaját, a fúrók és villanymotorok zizzenéseit. Már csak egy szektoron kellett volna átjutniuk. Furtűr ekkor észrevette, hogy két munkás néhány percre magára hagyott egy félig elkészült robotot. Oda siettek és tolni kezdték a kerekes szerkezetet. Megvárták, amikor az ajtót kinyitják, és az arcukat lehajtva határozottan belendítették a masinát a legtitkosabb zónába. Félelmetes világ tárult fel előttük. A hosszú és széles föld alatti üregben százával sorakoztak a pusztító robotok, amelyek már külsejükben sem emlékeztettek a másfél évvel azelőtt használt humanoid gépemberekre. Testüket nem borította a piros műanyag, minden tagjuk fémből készült, számtalan láb és kar lógott ki belőlük, ezek különböző gyilkos fegyverekben végződtek. Fejük nem volt, a központi számítógépet a fémtörzs rejtette, a különböző érzékelőket pedig elszórták a testük pontjain. Különleges rakéták és torpedók sorakoztak a falak mellett, távolabb pedig önműködő járműveket szereltek össze egy gépsoron. Alakjukból ítélve repülők lehettek, de a szerkezetük és a borításuk alapján két éltűnek szánták a masinákat. Furtőr szerint ráadásul nagy távolságra. A legtalányosabb szerkezetek azonban egy félreeső teremben sorakoztak, ezek egyediek voltak, mindegyik másképp nézett ki. Az egyik számtalan tekergő fémkarból állt. Éppen főpróbát tartottak, amely az egyik városi munkás számára végzetes lett. A gép egyik csápja hirtelen valószínűtlenül nagy távolságban nyúlt ki, bekanyarodott egy másik járatba, és találomra belemart a gépszerelőbe, aki azonnal meghalt. A szerkezetet leállították. Ekkor vették észre, hogy kialszik a középen világító két vakító fehér fény, amelyek a rövid művelet alatt félméteres lyukakat égettek a szemközti ciklába. A kezelői megdermedve bámulták a szörnyű kígyót, amelynek egyik vaslemezére a Szerpenta nevetvésték. A következő szerkezet jobbra-barra szaladgált elektronikus géphangja fülsüketítő nevetésre hasonlított. Mindenfelé szikrázó fehér port lövelt a levegőbe, amely elkábított néhány ott dolgozó embert, őket azonnal el is vitték az egészségügyi szobába. Zakapusznak hívták a masinát. Aztán következett négy Iker robot. ezek alacsonyak voltak, önmagukat átgördítve haladtak előre, és szemmel láthatólag az emberek lábát keresték. Az előbbi esetek után már minden kezelő biztonságba húzódott, így a kicsi gépszörnyek, egy fémálvány lábainak estek neki, és másodpercek alatt szabályosan felszeletelték. Ezután összeálltak egy képzeletbeli négyzet csúcsain elhelyezkedve, majd négy sugarat bocsátottak ki magukból, amelyek középen összeérve egy sokkal pusztítóbb nyalábbá egyesültek, és olyan teret hoztak létre, amelyben minden tárgy átalakult. Megolvadt, kifordult önmagából, elpárolgott, felizzott. Ezt a teret közösen mozgatták, de az összehangolásukkal még lehetett egy kisebb probléma, ugyanis gyakran egymásnak estek, hörgésre hasonlító hangot hallatva. Furtűr mindent rögzített a szemébe helyezett bionikus felvevővel, így azt is látta, hogy az, amelyik talán a vezetőjük volt, az Egida nevet viselte. A legfélelmetesebb alakzat azonban még csak most következett. A fal mellől egy tagbaszakadt gépember lépett a terem közepére, ennek feje is volt, amely viszintesen ketté vált, mintha óriásira tátaná a száját. Nyilván a fém burok védte azt a speciális hangszórót, amelyből ekkor valami egészen elviselhetetlenül szörnyű üvöltés harsant fel. Mintha valami vadállat hangja keveredett volna az orkánszerű széllel. Nem volt emberi ez a hang, de semmilyen eddig ismert gép zajára sem emlékeztetett. Mindketten befogták a fülüket, úgy érezték, hogy az üvöltés már az elméjükbe hatol, és ez minden bizonyal így is volt. Furtőr minden erejével igyekezett legalább a szemét nyitva tartani, hogy a kontaktlencséjén elhelyezett kamera rögzíthesse a gépállat nevét. Ez sikerült is, a szörnyet Arakánnak nevezték. A két újdonsült barát egymásra nézett a rettenetes bemutató után, biccentettek, hogy eleget láttak. Ez a pusztító fegyver arzenál, különösen pedig a hét egyedi robotszörny, kétségtelenül a sivatagiak elleni föld alatti küzdelmekre készült. A kétéltű rakéták minden bizonyal a földbe mélyen befúródva robbannak, a sokkarú robotok a gyalogságot erősítik, ha ezek után szükség van még egyáltalán emberi haderőre, a hét nevetviselő gépezet pedig a megsemmisítés mellett az errettentés és a lelki megfélemlítés feladatát láthatja el. Még a lelkileg legfelkészültebb, legbátrabb sivatagi harcosok is megrendülhetnek, ha Szerpenta robot csápjaival találkoznak. Ez a robot bármilyen járatba elér, a tekintete pedig mindent felperzsel maga körül. A vegyi anyagot széspritzelő zakapus elveszi a józan eszüket, ráadásul a görcsös nevetés egy csatatéren a legabszurdabb, legfélelmetesebb hatást válthatja ki. A lábak között gördülő négy súnyi is gépezet tovább demoralizálja, az alagutakba beszorult katonákat azzal, hogy sorra lemettéli a lábukat, az általukreált teret végighúzva a járatokban rettenetessé változtatja az emberi testeket. A legvégén ott az az üvöltés, arakán hangja, amely áthatol még a sziklafalon is, bejut minden alagútba, cselekvés képtelenné téve a harcosokat. Ezek ellen nem sokat érnek a napsugárvetők, de még a halált megvető bátorság sem. Furtűr és a veterán még egy ideig mozdulatlanul rejtőzött, amíg a remegő kezű szerelők visszatolták eredeti helyükre a hét egyedi robotot. Aztán elindultak visszafelé, újra a guruló robot álca fedezékében. Már túljutottak három kapun, amikor megszólalt a sziréna. Azonosítás, senki nem mozduljon! Üvöltötték szüntelenül a hangszórók. Úgy látszik, most találták meg a leütött smasszereket. Furtür, kihasználva zseniális képességét, valahogy előrébb lopózott, folyamatosan lopva a távolságot az utolsó szektorig, az idősebb felkelő pedig esetlenül követte. Talán furtűr kiutott volna, ő egyedül, de a nála jóval nagyobb termetű esetlen veterán alakja túl feltűnő volt. Az egyik masszer kiszúrta őket, és rájuk rivalt. Ti ketten ott? Álljatok meg azonnal! Hárman is rájuk rontottak, és leteperték őket a földre. Tudták, hogy elbuktak. Hamarosan a vallatóterembe hurcolták őket, ott lógtak most is kifeszítve. Térj! magadhoz, Hoz! Furtűr! Hörögte a veterán az éledező társának. Ez utóbbi lassan kinyitotta a szemét, az öntudata pislákolva visszatért. Nem tudok mozogni, nyögte. Á, eltört a lábam. Mindkettő, csak az izmaid szakadtak el, nem adtak olyan erős dózist, vigasztalta az öreg felkelő. Mi történt? Elkaptak, ugye? Igen, itt a vége, furtűr. Figyelj rám, még valamit meg kell beszélnünk, mert hamarosan visszajönnek. Most mindenképpen meghalunk, de nem szabad elárulnunk semmit. Nem árulhatjuk el nübilt. Eddig nagyon jól csináltad. Nem tudom hogyan, de ellenálltál nekik. Talán mert elájultam. Még egy ilyet nem bírok ki, mondta elgyötörten furtűr. Tudom, éppen ez a célunk, hogy ne bírjuk ki, mert még én sem tudom majd tartani a számat a következő kínzáskor. Ezért provokálnunk kell őket. Érted? Azt kell elérni, hogy dühösek legyenek, és valamelyik vallató indulatból feljebb tekerje a dózist, és akkor talán kapunk egy halálos adagot. Zeg, megígérted, hogy itt leszel? Miért nem jöttél, értem? Pedig még a jelet is elküldtem. Rákapcsolódtam a hálózatukra az utolsó pillanatban. Ott, annál a terminálnál, ahol elfogtak. Ez az üzenet eljutott volna. El kellett, hogy usson. Ne álmodozz! Innen nem menekülünk. Csak tedd, amit mondok, és véget ér a szenvedésünk. Hamarosan újra megjelentek a kínvallatók. Némán betolták a hangágyókat, akkurátusan beállították a frekvenciát, aztán gépiesen kérdezgetni kezdték őket. – Kiküldött titeket? Miért jöttetek? Hová rejtettétek a felvételt? Hey, – Hé, figyelj csak! Te melyik város részben laksz? – kúrjantotta a veterán. – Én mindenfelé jártam ám. biztos az anyáddal is találkoztam. Sok hozzát hasonló féregnek dolgoztam meg a családját. – A kérdésre válaszoljon! – Jött a válasz, mellé pedig egy kisebb hanglöket. A veterán teste megvonaglott, de néhány másodperc múlva újra beszélni kezdett. A haverom is, nagy kujonám, szereti az idős banyákat, a tieteket is megdolgozta, az fix. De tudod mit? A társaink odakint sorra felkeresik a családotokat, és mérget vehetsz rá, hogy nagyon jól fognak szórakozni. Válogatott! Jó módszereik vannak! A két kínvallató egymásra nézett, majd nagyot tekertek a gombon, és ezúttal az előbbinél jóval nagyobb dózist küldtek a két felkelő felé. Csak ennyit tudtok? Ettől meg sem nyikkanok. Azt hitted, nem készültünk fel a frekvenciára? Ne sértsél már meg, öcsém! Nem látod, hogy... Érzéketlenek vagyunk, te majom! Ezúttal egy valóban pusztító löket ért el a két felkelőt, akik most percekre elvesztették az eszméletüket. Ismét a veterán élet először érezte, hogy szinte az összes izomrostját szétroncsolták a lövedékek. Furtűrre nézett, és remélte, hogy a barátja már nem él. Minden erejét összeszedve újra hergelni akarta a kimvallatókat, emekor kinyílt az ajtó, és valami begurult középre. A kinvallatók azonnal vigyázállásba vágták magukat, a guruló kocka és az azt kísérő két katon alattán. A fekete fémláda két szárnya kinyílt, belülről halvány fény derenged fel. Középen egy fekete, a felismerhetetlenségig eltorzult alak körvonalazódott, a testből mindenfelé csövek és drótok álltak ki. A jelenség olyan volt, mintha egy függőleges koporsót nyitottak volna ki, amelyből most előbukkant az évtizedek óta ott rohadó, némileg mumifikálódott tettem. A koporsó hangszórója ekkor megszólalt. Mekkora adagot kaptak? Hét egységet, válaszolta az egyik kínvallató. Miért olyan sokat? Nem beszélnek? Nem. Nagyon jól bírják, és még pofáznak is folyamatosan. Valami extra kiképzést kaphattak. Nem bírják jól, a halálukon vannak, csattant fel a géphang, amelynek tórusan nem, csak a hangereje változott, ettől még félelmetesebb volt. Csak provokálják magukat, hát ennyire hülyék, mindjárt átküldöm magukat a börtönbe. Bocsásson meg, miniszter úr, nem vettük észre. Rogytak térde a kínvallatók, a veterán pedig megmozdította a szemhéját. Alig volt magánál, de a miniszter szó szöget ütött a fejében. Utolsó erejével még néhány szót sikerült képréselnie eltorzult ajkaim. A vízügyi miniszter személyesen, hát nem döglöttél meg a sivatagban? Ó, oh, csak halkan felkelő úr, szüksége lesz még az erejére. Úgy is kiszedjük magukból, amire szükségünk van. Engem nem ver át az ócska trükkjeivel, ami pedig engem illet. Na, mit szól hozzá? Vannak még csodák, nem igaz? Te még nálam is rosszabb bőrben vagy, te csúszó mászó, nyögte az öreg felkelő. De már nem sokáig, fiam, már nem sokáig. A fémláda két oldala bezáródott, de a miniszter utolsó szavait még meg lehetett érteni. Szedjék őket rendbe, még ha battelik is! Meg kell tudnunk mindent! Az univerzum egyik szegletében nem messze egy kékes, néhány fényév kiterjedésű hidrogén felhőtől apró csillogó tárgy szelt át némán a sötét űrt. Nemrég érkezett ide ez az ezüst henger, Egyszer csak megjelent, teljesen némán, minden előzetes jelzés nélkül ebben a zónában, amelynek a létezéséről azelőtt még csak nem is tudtak az Albahoron, nemhogy holmi névvel vagy koordinátákkal jelölték volna. Annak pontos helyét csak az utazók tudták, az ő műszereikben és térképeiken szerepelt ez a szektor. A sivatagban megjelent lyukak mellett éldegélő apró élőlények, azok a kékes férgek, a professzor kedvencei, Sajátos testbeszédükkel ugyan már napokkal ezelőtt megadták a megfelelő helyet, utazásuk célját, ám az mindaddig teljesen értelmezhetetlennek tűnt, amíg be nem táplálták az utazók számítógépeibe. Mivel azonban a hajó saját magát építette, a központi egységekhez nem férhettek hozzá a sivatagi mérnökök, de még a professzor sem a felszállás előtt, így meg kellett várniuk, amíg kérnek a világűrbe. Kevés expedíció és küldetés kezdődött ennyire előkészítetlenül. pontosabban kifejezve, talán még soha nem érezték magukat, sem a városiak, sem pedig a sivatagiak, ennyire kiszolgáltatva valaki másnak, egy másik technológiának, egy másik gondolkodásmódnak, számítási rendszernek. Mert az utazók igenis mindent előkészítettek. A napsugárhajóra keresztelt járgány tökéletesen működött, Miután begyűjtötte a szükséges energiát az Uteva rendszerben, megtörtént az ugrás. Az élmény leírhatatlan volt. Még szerencs, hogy az utazók ablakokat is terveztek az űrhajóra, mert azt a néhány órát, amit ebben az állapotban töltöttek a napsugárhajó utasai, soha nem felejtik el. Önmagában az űrutazás is fantasztikus kaland volt, de az ugrás során megváltozott az egész világ, az egész univerzum átalakult, megmutatta egy másik arcát. A hajó nem az űrben, nem a semmiben haladt, hanem valami sűrű, színes masszában. Ebben az ismeretlen anyagban soha nem látott formák bukkantak fel, lények, akiknek volt arcuk, tekintetük, és olyanok is, akiket inkább csak éreztek, mint láttak. Egészen parányak és óriási termetűek közeljöttek az űrhajóhoz, bekukucskáltak az ablakokon, aztán arrébb rebbentek. Élőcsillagok, bohókás, egymással incselkedő ködök, Elképesztő sebességgel forgó galaxisok. Az objektumok életre keltek, ahogy megelevenedett maga a semmi is. Áramlott az energia, ide-oda lögdösve a napsugárhajót, amely az ugrás előtt behúzta a sziromvitorláit. A legénység megbűvöltem bámulta a soha nem látott jelenségeket, miközben azt érezték, hogy ők maguk is sújtalanná válnak, de nem is a gravitációtól szabadultak meg, hanem inkább magától a testiségtől, a testük tömege veszett el, vagy alakult át valami más substanciával. Amikor zökkentek a megszokott világba, és meglátták maguk előtt azt a kékes ködöt, már nem is csodálkoztak igazán, hiszen képtelenek voltak befogadni több csodát, az új galaxis szinte hétköznapi jelenségnek tűnt, az imént átéltekhez képest. Elsőként Zeg és Ezvin eszmét a varázslatos utazásból. Az irányítópultra helyezték a kezüket, és ellenőrizték a koordinátákat, Megpróbálták elhelyezni magukat ebben az új rendszerben. Akármilyen furcsa, de úgy tűnik, jó helyre érkeztünk, mondta Ezvin, miután a maga részéről befejezte az adatok egyeztetését. Igen, bevallom, én sem hittem volna, hogy egészen pontosan ott lyukadunk ki, ahol akartunk, válaszolt a zeg, és a holografikus kivetítőre mutatott, amelyen feltűnt egy csillag. Itt van egy kőhajításnyira, néhány óra alatt el is érjük, ha ezzel a sebességgel haladunk. Azt tehát már biztosan tudjuk, hogy a férgek által megadott koordináták valósak, az utazók rendszerében értelmezhetőek. Már csak az a kérdés, hogy találunk-e valamit azon a bolygón? Dünnyögte Ezvin. Reméljük, a professzor jól fordította le a tekergésüket. Tette hozzá. Ezek után még kételkednek benne? mondta felucsúdva a professzor, aki most mutatkoztak először a mélycsansz mellékhatásai. Erősen fájt a feje, és némi hányingerrel is küszködött. Ez az utazás jobb volt, mint a mélycsansz. Most nem is kívánom már annyira. Persze azért egy gyógykort jól esik. Professzor, hogyha már besurrant a hajóra, sőt, a kedvenc állatkáit is magával hozta, kérem, kicsit fogja vissza magát, hiszen hamarosan valóban szükségünk lesz önre, odalent. Szólt rá kedvesen Zög, és a professzor tőle nem is vette zokon a dorgálást. Jó, rendben, tényleg csak egy gyógykorty volt. Már nem is fáj a fejem. De azok nem állatkák, kedves Zög barátom. Sőt, feltételezésem szerint nálunk sokkal intelligensebb élőlények, – Na de, nézzük a bolygót! – Mit lehet róla tudni? Odahúzódott a sivatag és a városi katonához, és közösen kezdték el tanulmányozni az ismeretlen planétát. A professzor tanácsára újra kinyitották a krókusz vitorlát, hogy a napsugárhajó addig is töltődjön, amíg ők kirándulást tesznek a bolygón. Ki tudja, lesz-e majd idő arra, hogy az újabb ugrás előtt megint begyűjtsék az univerzum szelét? Itt ráadásul jóval kevesebb energia áramlott, mint az Albahor környékén. Azt is mondhatnánk, hogy kozmikus szélcsend volt errefelé. A bolygó kékesen derengett, de egyelőre nem tudták, hogy ez vajon a valós színe, vagy csak a nagy kékes tükrözi vissza a légköre. Ahogy közeledtek, és a csillaga megvilágította az ismeretlen planétát, már inkább sárgásnak tűnt. A gyors elemzések után egyre többet tudtak meg az égitestről. A felszínén ugyan volt valaha víz, és itt-ott jelentősebb vegetációra is bukkantak, ám az egykori tengerek, óceánok már a kiszáradtak, a szárazföldek elsivatagosodtak. Nagyobb településeket is felfedeztek, de egyelőre nem lehetett megállapítani, hogy hányan lakják azokat, mint ahogy az sem, e egyáltalán ezen a bolygón. Az utazóktól megörökölt tervraz csak az űrhajóra vonatkozott, az általuk ismert univerzumról nem rendelkezett információkkal. A professzor férgeitől is csak a koordinátákat tudták meg, és azt, hogy ezen a bolygón élnek társaik, akik segíthetnek az ellenanyag megszerzésében. A bolygót, amelyről a férgek azt is elárulták, hogy az utazók népesítették be, tehát nekik maguknak kellett felfedezniük. A napsugárhajóról a teljes ismeretlenbe tartva rövidesen levált a leszálló egység, fedélzetén Zeggel, Ezvinnel, illetve a professzorral, aki egy speciális fémhengerben a kiskékes élőlényeket is magával hozta. Velük tartott még egy szakasz, sivatagi katona is. Az űrkomp nagy sebességre kapcsolt, a krókusz űrhajó egyre kisebbnek látszott, a bolygó pedig óriásira nőtt. Ahogy közeledtek hozzá, folyamatosan változtatta a színét, ezért el is nevezték spektrónak. Egyre több adatot dolgozott fel a számítógép, másodpercenként frissítve az eddigi információkat. Úgy tűnt, hogy a bolygón jelenleg nem laktak élőlények, és a nagyobb városok is elhagyatottnak tűntek. Most mégis egy ilyet céloztak meg, a professzor Heves tiltakozása ellenére. Ő ugyanis egyenesen a sivatagi részhez kormányozta volna az űrkompot. Már közel jártak a légkörhöz, még mindig nem jött válasz az üzeneteikre, amelyeket a rendszerbe való megérkezésük óta folyamatosan küldtek a szpektróra. A biztonság kedvéért élesítették a fegyverzetet, majd beléptek a légkörbe. Az albahorinál ritkább volt, de az összetétel alapján mégis levegőnek lehetett nevezni a szpektró gázburkát. Egy nagy település felé repültek, de óvatosságból kicsivel távolabb tették le a kompot. Átültek egy sokkerekű járműbe, amelyet az út során hernyónak kereszteltek el, ugyanis a viszonylag hosszú szerkezetet három ponton is csuklókkal látták el, így szűk helyekre is be tudott kanyarodni. Ahogy közeledtek a városhoz, csodálkozva állapították meg, hogy az űrből csak néhány száz méteresre becsült épületek sokkal magasabbak, némelyikük több kilométeres. A gigantikus tornyoknak inkább csak a torzóit látták, az eredeti épületek most lepusztult állapotban hirdették egy letűnt civilizáció nagyságát. A férgek elmondása alapján valaha utazók éltek itt, a méretek ebből a szempontból tehát nem annyira meglepőek, a pusztulás mértéke viszont annál inkább. Nehéz volt megbecsülni, hogy mikor hagyhatták el a bolygót, az azonban egyértelműen látszott, hogy a távozásuk gyorsan történhetett, a romok előtt járművek álltak az utcákon, az űrkikötőben rozsdás űrhajókat láttak. Hatalmas boltíves kapuk vezettek a tornyokat összekötő épületekbe, amelyeken belépve úgy érezték magukat, mint az intelligens férgek az ő világukban. Nagyon kicsinek. A falakat több évszázados por és homok lepte be, amelyet az időközben elsivatagosodott alföldekről fújt ide az enyhe szél. Az utazók által használt tárgyak az épületeken belül elszórtan, Rendetlenül hevertek mindenhol, mintha óriások földjén járnának. De az óriások eltűntek, nem voltak sehol. Csak csipkerózsika álmokat alvó városaikat hagyták hátra maguk után. Zeg egy nagy fémtárgyat nézegetett eltűnődve. Alig tudta megemelni, valami fegyver lehetett, talán egy dárda, de hosszabb, mint amilyen magas volt a sivatagi harcos, és a súlya is meghaladta Zeg tömegét. Hogyha ilyen fegyvereket használnak, Elképesztően erősek lehetnek. Mondta, miközben fordított egyet az ólomsúlyú dárdán, amelyből ekkor kisebb fémrudak pattantak ki, nyilván Zeg megnyomhatott valami kapcsolót, miközben méregette. Az eszköz vibrálni kezdett, Zeg pedig nem mert elengedni, attól félve, hogy ha eldobja, az esetleg működésbe jövő eszköz valamelyik társát találja el. Ekkor lilás fény tört elő a kisebb fémrudakból, amely végigfutott a dárdán, majd hangos szisszenéssel útnak indult, de nem előre hanem hátra lövelt ki. Zeg fordítva foghatta meg a fegyvert. A lövedék hatalmas robbanást okozott, kidöntötte az egyik támaszfalat, az épület belsejéből pedig egyre erősödő moraj hallatszott. Azonnal rohanni kezdtek kifelé, míg a professzor sem maradt le. Miután kiértek az épületből, Zeg tovább hajtotta a csapatot, mert félő volt, hogy az épület összeomlása után sem lesznek biztonságban. Jól gondolta. A torony talapzata ugyanis annyira megrogyott, hogy a gigászi építmény maga is dőlni kezdett, éppen abba az irányba, amere zeg. Ezvén és a professzor, illetve a további 12 sivataki katona futott. Amikor látták, hogy éppen feléjük dől a torony, gyorsan irányt váltottak, és még sikerült kitérniük a becsapódás elől, amelynek következtében még több tucatnyi épület dőlt össze, óriási robajjal, hatalmas port kavarva. Lehúzták a sisakrostét, amely egyben hermetikusan el is zárt őket a külvilágtól, és automatikusan bekapcsolt a ruhájukba épített oxigéntartály is. Jó néhány percbe beletelt, amíg elült a por. – Elnézést, az én hibám volt – mondta szégyenkezvezzeg. – Ugyan nem tudhattad, mire való az a fémbot – vigasztalta Ezvin. – Annyiban azért az ő hibája, hogy <coughs> – még – hogy más – meg sem tudta volna emelni, <gül> köhögött a professzor, miközben aggódva kémlelte a férgeket rejtő henger ablakát, de úgy tűnt, az élőlényeknek semmi bajuk. Nem találunk itt semmit, a sivatagba kellene mennünk, ezt mondják ők is, mutatott a henger egyik pontján felszerelt kijelzőre, amely a férgek testbeszédét fordította le. Muszáj találnunk valamit, hiszen itt vagyunk, az utazók városában, ha csak, nem romboljuk le végleg. Nézett vissza Zegarra tekintélyes barázdára, amelyet az eldölt tornyok vágtak az épületek szövetében. Ekkor vette észre, hogy nem az övé az egyetlen ilyen vágat, az épületeket több helyen is, mintha kiradírozták volna, egyenes csíkokban. Igaz, hogy ezek a vonalak mindig a külső kerületekből indultak, és jóval hosszabbak voltak, mint a torony pusztítása. Talán több torony is kidőlt már itt az elmúlt évszázadok alatt, Jegyezte meg Ezvin, aki éppen valami központot keresett, például egy könyvtárat vagy adattárat, hogy egyáltalán megtudják, mi is történt itt egykor. Tanácstalanul nézett körül, ugyanis semmit nem tudtak az utazók városáról, annak szerkezetéről, nem ismerték a nyelvüket, igaz, itt még feliratok sem voltak sehol, vagy ha voltak, azokat az elmúlt évszázadok már minden bizonyjal tönkretették. Különös élmény volt, hogy a torony feldőlése után sem történik semmi, nem bojdul fel a város. Néma csend honolt mindenfelé, csak néhány megrepett házfal omlott le itt-ott. Mintha egy lakatlan hegységben görgött volna le néhány hatalmas kőtömb. Jobbra-barra nézelődtek, igyekeztek a navigációs berendezéseik alapján kiválasztani egy olyan épületet, amelyben bármilyen információt találnak a városról, a történelemről, arról az eseményről, arról a pillanatról, amikor mindenki eltűnt. Nem volt könnyű dolgok nem számítottak rá, hogy egy teremtett lélekkel sem találkoznak. Miután alaposan átböngézték azt a pontatlan és hiányos térképet, amelyet még az űrkomp számítógépe készített a városról, végül elhatározták, hogy elindulnak egy nagyobb épületkomplexum felé. Azt feltételezték, hogy ez a sok-sok toronyból és hatalmas több épületekből álló egység valamiféle központ lehetett, amelyben minden bizonnyal találnak majd valamilyen információt. Sok idejük nem volt, Egyrészt mert nem készültek éjszakázásra az ismeretlen planétán, meg amúgy is minél előbb visszakívántak térni az Albahorra. A navigációs berendezést a kezében tartva Ezvin vezette a csapatot, utána a professzor ment két katonával, zekperi pedig kissé lemaradva követte őket a szakasz további tagjaival. A sivatagi ösztönei valamit súgtak neki. Még nem tudta, hogy mi az, de a Néma városban mintha valami változást vett volna észre. A sivatagi harcosok kibiztosították a fegyvereiket, és egyértelmű védelmi alakzatban haladtak, azonnal teljesítve Zeg néma jelzéseit. Már néhány kilométerre megközelítették a kiszemelt épület együttest, amikor az egyik katona felsziszent. Zeg azonnal oda A katona néhány kézmozdulattal az értésére adta, hogy mozgást érzékelt. Azonnal alakzatba fejlődtek, és lassan közelítettek a feltételezett élőlény felé. Egyelőre nem lehetett tudni, hogy nem csak egy állat követte -e őket, Ugyaneddig az életnek semmilyen jelen nem mutatkozott a spektron, ám ettől még elővigyázatosak maradtak. A sivatagi harcosok az akciók során nem csak a kitűnő felkészítésükre, hanem az ösztöneikre is erősen támaszkodtak. Márpedig most mindegyikük érezte, hogy abban az árkátsorban, sorban, amelyhez közelítenek, van valami vagy valaki. Éppen ezért még lassabban lépkedtek, de a kör egyre jobban bezárult. Ezvén és a professzor kisé hátrább maradtak, nem zavarták meg a sivatagi akciót. Még mielőtt végképp bekerítették volna az ismeretlen élőlényt, meglepő dolog történt, ugyanis a boltíves árkád alatt rejtőző lény megszólította őket, mégpedig emberi hangon, vagy legalábbis ahhoz nagyon hasonló módon. A hangja nagyon mély volt, a szöveg pedig teljesen érthetetlen. Zeg úgy döntött válaszol neki, hiszen csak így juthatnak előrébb. Az a másik lény ott minden bizonyal intelligens, ez pedig nagyon jó hír. Viszont az imént véletlenül elsütött fegyver ereje alapján komolyan lehetett tartani tőle, a napsugárvetőket tehát továbbra is szorosan markolták. Az útteva csillag mellől érkeztünk, az Albahor bolygóról. Az utazókat keressük. Arra gondolt, hogy egyelőre ennyi elég. Feszülten várakoztak. Eltelt egy perc is, mire a dörmögő hang újra válaszolt. Addig nagyon halk, csipogó hangokat hallottak csak. Zeg attól félt, hogy egy fegyvert állít be esetleg, és az előbb csak időt akart nyerni. Végül a hang újra megszólalt. le tűz egy fegyvr, le-tűz minnyjon. Zegék tanástalanul néztek egymásra, de Zeg még nem bízott a nyelvüket. Még ha némi akcentussal is ám bámulatosan rövid idő alatt elsajátító idegenben. Úgy döntött beszélgetnek még egy kicsit. Ki vagy te? Hová tűntek az utazók? Mi őket keressük. Segítségre lenne szükségünk. Újabb pityegés hallatszott a boltívek mögül, majd a lény szólalt meg ezúttal már egészen elfogadható kiejtéssel. Az Albahorról jöttetek, ugye? Most már értitek, amit mondok? Igen, felelte Zeg. Először a humanoid ős nyelven, aztán pedig az Albahoron ezer évvel ezelőtt beszélt nyelveteken szólítottalak. Én is utazó vagyok. Engem kerestek. Ne lőjünk egymásra. Előbb te dobd ki a te fegyveredet. Mi nem bántunk, mondta Zeg. A rejtőzködő ismeretlen ekkor egy olyan hatalmas láncsát hajított ki a boltív alól, mint amilyen Zeg véletlenül elsütött. Olyan erővel dobta, hogy az majdnem eltalálta az egyik katonát. Zeg is intett az embereinek, hogy eresszék lejjebb a fegyvereket, majd az idegenhez szólt. Még lehet nálad fegyver. Olyan már nincs, amivel ne tudnánk egyenlő eséllyel harcolni, ha arra kerül a sor. Zegnek kifejezetten tetszett ez a válasz, és mivel ők sem eresztették el teljesen a napsugárvetőiket, még jogosnak is tűnt. Rendben! Kérlek, gyere elő! A bolt évet tartó oszlop mellett ekkor megmozdult valami. Az élőlény lassan kilépett a fénybe, és ahogy egyre jobban kirajzolódott az alakja, a sivatagi katonáknak elkerekedett a szeme. Az utazó, mert most már biztosak voltak benne, hogy valóban az, több mint három, talán négy méter magas volt, de a testalkata arányos, az emberekéhez hasonló. Gyönyörű, csillogó páncélruhát viselt, és egy sisakot, amelynek arckifejezése is volt, mosolygott, vagy inkább vigyorgott a fejfedő. Amikor már jól láthatták, megállt középen a sivatagi harcosok gyűrűjében. Zeg közelebb lépett, nagyot dobbant a szíve, végre ő is találkozott egy utazóval. Sosem felejtettel el azt a jelenetet, amikor a főparancsnok állt az idegen űrhajó előtt, a nála kétszer nagyobb lényjel szemben, majd halált megvető bátorsággal követte őt az űrhajójába. És most ő is itt áll szemtől szembe a félelmetes, mitikus harcossal, akinek népe a legendák szerint egykor az egész világegyetemet uralta. Miért rejtőzködtél, és hol vannak a többiek? kérdezte Zeg. Egyelőre nem mutatva ki tiszteletét az ősi faj iránt. Te vagy az, aki használta a fegyvert, a láncját? válaszolt kérdéssel az utazó. Igen, sajnálom, nem volt szándékos. Az utazó arca ugyan nem látszott, ám a testmozgása alapján úgy tűnt, mintha ezúttal nem csak a sisakja mosolyogna. Nem baj, nem sérültem meg! Rajtam kívül pedig senki nem él ezen a bolygón. Viszont nem gondoltam volna, hogy egy ember meg tudja mozdítani a fegyverünket. Az utazó hangjában némi elismerés hallatszott. Nem tudtam, kik vagytok. Hát ezért követtelek titeket elrejtőzve. Számtalan üzenetet küldtünk a bolygóra, mielőtt leszálltunk, mondta Zeg. De azok, egy utazó űrhajóról jöttek. Aztán meg elsült egy fegyver, romba döntve egy fél városrészt. Nem tudtam, kikre számíthatok, hogy nem csapda-e az egész. Adott magyarázatot a rejtőzködésére az utazó. És te? Miért vagy még mindig itt? Hová tűntek a többiek? És hogyhogy hogy ilyen gyorsan megtanultad a nyelvünket? Fakat ki Zegből néhány kérdés, miután a beszélgetés hangneme egyre bizalmasabbra váltott. Az utazó kis szünet után készségesen válaszolt. Azért vagyok itt, mert én vagyok az őrző. Ezt a feladatot kaptam. Több száz éve élek itt egyedül. Ti vagytok az első lények, akiket látok. Miért vállaltad akkor el ezt a feladatot? Kérdezte Ezvén, aki a többiekkel együtt most ért oda a beszélgetés helyszínéhez. Nem volt más választásom. Egyszer elkövettem egy nagy hibát, ez a büntetésem. És mi történt itt? Miért menekült el mindenki? Mert elmenekültek a társaid, ugye? Kérdezte újra Zeg. Ez egy nagyon régi történet. Amióta a népünk megerősödött és nagyjá lett, folyamatosan harcolunk a szellemlényekkel. Kezdetben rengetegen voltak, és nem is volt egyértelműen mindegyik gonosz. De egy csoportjuk Fellázat Kál-in ellen. Kál-in? Ezt a nevet már hallottam Daleától, a földi nőtől, mondta Zeg. Hát ti nem ismeritek őt szemtől szemben? Ti még nem jártatok a napsugárhajóban? Kérdezte az idős utazó. Dehogy nem, hiszen pontosan onnan jövünk. Ha jó a szemed és felnézel az égre, még láthatod is mondta kissé kihívóan és dőjfösen a professzor. – Hogyan? – Ti napsugárhajónak neveztétek el az űrhajótokat. Ez szentségtörés. Az utazó nagyon dühös lett, annyira indulatba jött, hogy az eredeti orgánuma is kihallatszott a tónusa mögül. A beépített kompjúter ugyanis a beszélő saját hangján, ám a hallgatóság nyelvén tolmácsolta a gazdája szavait. Ezért az azt használók általában halkan beszéltek, az utazó azonban most nagyon felbőszült. Kezével a páncéja egyik domborulatához nyúlt, minden bizonyal a kézi fegyverét keresve. Zeg azonnal közbelépett. Várj! Félreérted a helyzetet! Az űrhajót a saját technológiánk alapján neveztük el. Nem is sejtettük, hogy ezzel megsérthetjük az utazókat. A professzor ötlete volt, mutatottam a mellette álló alakra, de az én hibám is. Nem jutott eszembe, hogy a főparancsnokunk is így hívta azt a bizonyos helyet, amiről beszéltél. A templomotokat, szentélyeteket. Ő járt ott, járt bent az utazók hajójában, és azon belül is ott, azon a helyen. Nem mond ki! Az egy szent név! Förmetráz rá őrző. Feldultan állt egy darabig, az egész teste remegett a dütől. Néhány perc múlva azonban lecsillapodott, és újra a vendégek felé fordult. És az űrhajótok ki építette? Hogyan találtatok ide? Az űrhajó önmagát építette. Mi csak az anyagot adtuk hozzá, mondta Ezvin. Az utazás során olyasmit láttunk, amit eddig nem tette hozzá. Ismerem a technológiát, a miénk mondta az utazó, lényegesen nyugodtabb hangon, mint az előbb. És tényleg bent járhattatok a napsugárhajóban, halkította le a hangját áhítatosan. Csak még nem mutatott meg nektek mindent. Azért jöttünk, mert nekünk is volt egy kis nézeteltérésünk az általad említett szellemlényekkel. Egy kristályt kerestek, aztán átjuggatták a bolygónkat, mi pedig ezeknek a lyukaknak keresük az ellenszerét. Attól félünk, hogy katasztrófát okoznak ezek a járatok, folytatta Ezvin. A professzor vette fel a kapcsolatot a lyukak mellett megjelent apró lényekkel, és bármi hihetetlennek tűnik is, de ők mutatták meg az utat idáig, ők adták meg a koordinátákat, tette hozzá Zeg. Nem véletlen, mondta az utazó, ezek a lények nálunk is felbukkantak, miután a szellemek megjelentek. Valamilyen kapcsolatban állnak velük. Itt is vannak a bolygón, itt is vannak lyukak a sivatagban, ugye? Szólt közbe a professzor, zeg csitító kézmozdulata ellenére. Az utazó a kisebb termetű humanoid felé fordult, majd így válaszolt. Nálunk nincsenek lyukak. Egy nagy tenger volt valaha, onnan jöttek ki a szellemlények, és kiszárították az összes vizet a bolygón. Ott, a parton, ahol a part volt egykor, ott, a mai napig is élnek ezek a. Firgek, én legalábbis arra tippelek, segített lelkesen a professzor, de ez és zeg egyszerre intette csendre az imént majdnem nagy bajt okozó tudóst. Semmi baj, mondta az utazó, megértve a kézmozdulatokat. Azok a lények egy nagyon régi világból maradtak itt. A szellemlények energiájából táplálkoznak, a tudásuk öröklődik és összeadódik, kapcsolatban állnak egymással, és sokkal értelmesebbek, mint gondolnánk. Meglepő dolgokat tudnak, de csak részleteket, az egészet nem tudják. – Az egészet? – kérdezte Ezvén. – Az mit jelent? – in nem bízott mindent fajra, egy időben mi is azt hittük, mindent ránk bízott, és ennek tudatában kezdtük el leigázni a világot, de nem számoltunk a szellemekkel. Ők a népünk nagy részét már kiírtották, de mostanában az emberekre vadásznak. Ti se gondoljátok, hogy mindent tudtok, még akkor sem, amikor már valóban nagyon sokat tudtok majd. Hogyhogy hogy még nem találkoztunk? Kérdezte Zeg. Ti utánunk jöttetek. Amikor a mi civilizációnk már kezdett összeomlani, akkor jelentek meg mindenhol az emberek. Nagyon sokan a mi kultúránk romjain építették fel a birodalmukat. Az elhagyott bolygókor megtalálták az írásainkat, a technológiánkat. Zegnek eszébe jutottak a tiltott iratok a szuperfegyverek, robotok. Sok társatokkal már találkoztunk. Minket hívtok óriásnak és fél isteneknek a legendáitokban. És látod, most is itt állunk, egymással szemben. Nekünk nagyon fontos lenne az a bizonyos ellenanyag. Tudsz nekünk segíteni a megszerzésében? Tért a lényegre Zeg, mert a spektronapja lemenőben volt, erről pedig eszébe jutott, hogy nincs túl sok idejük a közös múlt megismerésére. Én csak azt tudom, hogy hová mentek innen a társaim. Na meg persze azt is, hogy hol vannak ezek a férgek. Biztos, hogy a kérdéseitekre nektek magatoknak kell megtalálni a választ, és lehet, hogy nem csak egy helyen. Nekünk is be kellett járnunk az univerzumot ahhoz, hogy megtudjuk, mit is keresünk. Ezért is hívnak minket, és mi magunkat utazóknak. Szerintem most rajtatok embereken van a sor. Hogy, – hogy rajtunk van a sor? – értetlenkedett a professzor. – Nem történtek veletek szokatlan dolgok mostanában. Nem változott meg valami a bolygótokon? Nem találkoztatok emberekkel távoli világokból? Nem állított titeket Kál-in különféle erőpróbák elé, mert velünk mindez megtörtént, amikor rájöttünk, hogy rajtunk van a sor. Ha így van, biztosak lehettek abban, hogy hamarosan nagyon sok embert ismertek majd meg a világ legkülönbözőbb pontjain, és ők is hasonló változásokon mennek majd keresztül. Ennek így kell lennie. Tanuljatok a mi hibáinkból, és ti talán nem buktok el. Zeg és Ezvin egymásra nézett. Mindketten tudták, hogy az utazó által említett változások bizony velük is megtörténtek. Hiszen több év százados nyugalom után kitört a háború, amely végződhetett volna nagyon rosszul is. Megismertek egy csodálatos asszonyt, aki egy távoli bolygóról érkezett, találkoztak az utazókkal, a szellemlényekkel, és most kénytelenek bejárni az univerzum ismeretlen részeit, hogy megtalálják az anyagot. Az utazónak teljesen igaza van, csak eddig nem vették észre, hogy most valóban rajtuk van a sor. Ez az ősi nép, amelynek csak néhány tagjával és romvárosaival találkoznak, ezek már nem tudnak érdemben segíteni nekik, ha csak abban nem, hogy az irányt mutatják. Ők már kiléptek abból a kozmikus harcból, amelyben ezúttal nekik kell bizonyítaniuk. Rendben, törte meg a csendet Zeg. Járjunk utána a dolgoknak. Mi eredetileg egy könyvtárat, központi adatbankot kerestünk, amikor találkoztunk veled. Van még értelme oda bemenni, vagy inkább keressük meg a professzor kékes férgecskéit, hogy elbeszélgessünk velük? Menjünk a járművekhez. Az adatbankban nagyon sok érdekes dolog van, de semmi olyan, ami nektek segítene. Az utazó ekkor megfordult és futni kezdett a hernyó felé, de olyan gyorsan haladt, hogy nem bírták tartani vele a tempót, hamarosan el is tűnt a szemük elől. Mire megérkeztek, már ő is a saját járművén állt, amely leginkább egy pajzsra emlékeztetett, és a föld felete lebegett egy méterrel. Az utazó kezében újra ott volt a súlyos fémláncsa. Kövessetek, a fegyveremtől pedig ne féljetek, szükségem lesz rá. Mert a bolygó azért mégsem teljesen lakatlan. Az utazó előr repült, a hernyó pedig kanyarogva követte, ki kellett ugyanis kerülni a felszín egyenetlenségeit. Közel egy óra rázkódás után végül megérkeztek a kiszáradt tengerpartjára. Ahogy kiszálltak, a professzor lázasan ásni kezdett a homokos talajban, és hamarosan meg is a kis kékes férgeket. Ekkor a fémhengerből kiengedte a magával hozott társaikat. – Jaj, de boldogok! Biztos van, mit megbeszélniük! – lelkendezett a professzor, aki valóban úgy kezelte ezeket az apró élőlényeket, mintha a házi kedvencei lennének. – Ideje sietni, mert van ám belőlük nagyobb is! Mutatott a dárdájával az egykori tenger felé az utazó, ahonnan most nyugtalanító morajlás hallatszott. – Mi ez a hang? – kérdezte Ezvin. Most hamarabb jönnek, mint szoktak. Biztos ők is megérezték, hogy jöttök. Ideje indulnunk, mondta az utazó. Egyenesen az űrkomphoz menjünk. Nem szeretném, ha lerombolnák a várost, hiszen ki tudja, meddig kell még itt élnem. Indulás, adta ki a parancsot Zeg is a szakaszának. De hát még nem tudtunk meg semmit a férgekről, még be sem indítottam a tolmács állatkámat, mondta kétségbe a professzor, a robot férget szorongatva a kezében. Hozzon el néhányat, professzor! Beférnek a hajóra, azt viszont inkább ne tudjuk meg, mit csinálnának velünk akkor, amikor ők a nagyobbak. Kiáltotta Ezvin, és segített összepakolni a professzor eszközeit bepattantak a tekergő járművükbe, amelyet ezek teljes gázzal az űrkom felé irányított. Az óriási giliszták már meg is jelentek az egykori partszakasznál, egyértelműen a hernyóra támadva. A jármű felett repült az utazó, aki a lándzsájával sorra kilőtte az emberekhez legközelebb haladó óriás gilisztát. Amikor a láthatáron már feltűnt a kis leszállóegység, ádáz rohamot intézett a csúszómászók ellen. Látszott, hogy az elmúlt évszázadokban komoly tapasztalatra tett szert, sőt, talán még örömét is lelte a harcban. Sikerült visszaszorítani őket néhány percre, amíg zegék beszálltak az űrjárműbe. Nem tartasz velünk? Talán már véget ért a büntetésed, szólt az utazóhoz. Talán, de amíg nem kapok engedélyt, nem mehetek el innen. Nem biztos, hogy még élnek a társaid. Lehet, hogy nem is tudnak üzenni neked. Te még nem ismersz minket. Mindig üzenünk egymásnak. Az is lehet, hogy még találkozunk. Induljatok, már nagyon közel vannak. Elbírsz velük? kérdezte Zeg az űrkomp ajtajából. Ne félts engem, jó kis harc lesz. Fogd meg ezt, még a segítségedre lehet. Üvöltötte az utazó, de a hangját elnyelte a hatalmas giliszták üvöltése. Zegnek még sikerült elkapni a fejre szerelhető tolmácsgépet, mielőtt bezáródott az ajtó. Az űrkomp gyorsan felemelkedett, de az ablakokból még látták, hogy az utazót minden irányból körülveszik a csúszómászók, ő pedig a pajzsán ide-oda libbenve lövi őket a fentről egyre apróbbnak tűnő láncsájával. Remélem, sikerül megmenekülnie mutatott Ezvén a szvektró felé már a napsugárhajó biztonságos irányító terméből. Valami azt súgja, hogy igen, tűnődött el Zegis, miközben a krókusz által begyűjtött energia mennyiségét ellenőrizte. Lassan készen állunk az újabb ugráshoz, csak még azt nem tudjuk, hogy hová is kellene mennünk. De már tudjuk, mondta diadalmasan a professzor. Maguk! Mindig kételkednek az én kis barátaimban, pedig mindig megmondják, és bizony jól mondják, hogy mit kell tennünk. – Na és most mit mondanak a mindentudó állatkák? – kérdezte Ezvin. – Uraim, nem fognak hinni a fülüknek, oda kell mennünk, ahonnan az a bizonyos nő jött, akit az utazók hoztak magukkal. Csak a neve nem jut eszembe. – Dalea! – segítette ki Zeg. – Igen, pontosan az ő bolygójára kell mennünk! A földre! – Hát akkor, mire várunk? – Irány a föld! – kiáltott a Zeg, és begyújtotta a napsugárhajó hajtóműveit. – Anya, te miért jöttél? – kérdezte Aloris zavartan a helyiségbe belépő Daleától. Nem tudta, hogy látta-e, ahogy ők ott beszélgettek. – Gyerekek, van egy közös feladatunk! – ült le a három gyermek mellé Dalea. – Pont erről beszélgettünk! – mondta Lót. Tudom! – felelte halkan Dalea, és megfogta Lót és Alurisz kezét. – Te tudsz arról, hogy mi néha szoktunk így együtt? – kérdezte akadozva Aloris. Igen, de ne félj! Nem csináltatok semmi rosszat! Olyan tulajdonsággal rendelkeztek, amelyel nagyon kevesen. Csak a kiválasztottak. Envib velem együtt bent járt a napsugárhajóban. Alurisz és Lout pedig kapcsolatba került a kristályjal. Ennek köszönhető, hogy szavak nélkül is tudtok beszélgetni. De még ennél is van egy sokkal fontosabb ok, amiért képesek vagytok erre. Mi az, anya? Az hogy szeretitek egymást. Egyébként nem működne a varázslat sem. Aluriz zavartan Lótra pillantott, aki szintén feléje fordította kissé az arcát. Most nagyon izgalmas dolog következik, mondta Dalea, hogy megtörje a gyerekek feszengését, akik persze tudták, hogy nagyon jó így együtt lenni kettesben, hármasban, de ezt kimondva Mégis olyan zavaró volt hallani. Azonnal lázba jöttek, és közelebb húzottak Daleához. – Mi csinálunk? Elutazunk? – kérdezte Alurisz. Igen, de csak képzeletben, Alurisz. Visszatérünk a földre. – A földre? Lót, megmutathatom neked a falunkat, a hegyet, a folyót. – Nem, Alurisz. Ne haragudj, de a mi falunkat már nem mutathatod meg. Ezt most még talán nem értitek, de nem oda megyünk vissza. Pontosabban oda, de nem akkor, hanem egy másik korban. Tudod, Alurisz, amikor beszálltunk a Napsugárhajóba, nem csak ide repültünk el, hanem az időben is előre szálltunk. Most már nincs ott a falunk. Már mások élnek ott, de a hegy és a folyó még ott van, meg egy hatalmas, gyönyörű város. Olyan, mint a miénk, kapcsolódott be lót is izgatottan a beszélgetésbe. Másképp szép, ott szabályosabbak az épületek, és a felhők kékek, nem rózsaszínek, mint itt az Albahoron, a városban de az a zöld hegy gyönyörű. Majd meglátod. Hogyan jutunk el oda? Van egy másik űrhajó, olyan, mint Zegéké? Vagy visszajöttek az utazók? Tudakolta Aloris, szinte magából kikelve az izgalomtól. Nem, el sem mozdulunk ebből a helyiségből, mondta még mindig nagyon halkan Dalia, majd látva a kisfia értetlen tekintetét, lassan magyarázni kezdte. Ti megértitek egymás gondolatait, ahogy én is a tiéteket, pedig eddig azt hittük, hogy csak szavakkal lehet beszélgetni. Ugyanígy az utazáshoz sem szükséges feltétlenül űrhajó. Aki már járt a napsugárhajóban, vagy találkozott a kristályjal, az képes erre. Csak egy nagy segítségre van szüksége. Arra, hogy szeressük egymást, ugye? Mondta lót kicsit úgy, mint a jó tanuló az órán, aki gyorsan megtanulta a leckét. Dala elmosolyodott és megsimogatta a kislány fejét. Igen, jól mondod, Lót, de nem csak a miénkre. A sikeres utazásunkra most nagyon sokan gondolnak ebben a kisvároskában. Kicsodák! Csak nem azok a furcsa emberek, az ábrándozók. Hökkent meg Alurisz. Azok az emberek nem is annyira furcsák. Legalábbis nem furcsábbak, mint mi. Csak nem olyan szerencsések, mert még nem találták meg, amit kerestek. De jó úton haladnak. Te beszéltél velük? Csodálkozott még jobban a kisfiú. Igen, Aluris. Megkértem őket, hogy gondoljanak ránk erősen, hogy gondoljanak az utazásunkra. Ezt még az Eraviszkiki között úgy hívtuk, hogy imádság. Ők is segítenek tehát nekünk. És most mi fog történni? Ne féljetek, semmi rossz. Fogjátok meg Ebvin kezét, és figyeljétek a hangomat. Dale a különös varázsszavakat kezdett el mormolni Eravishki nyelven, amelyek közül csak Álurisz értett meg néhányat, de azoknak így külön-külön nem sok értelmük volt. Utazás, távolság, albahor, föld, csillagok, idő, folyó. A szavak, a varázsigék mégis mintha életre keltek volna. Lassan újra elkezdett forogni körülöttük minden, már értették, miről beszél Dalea, már értették a gondolatai. Mindannyian ugyan arra gondoltak, a napsugárhajóra, az elsuhanó galaxisokra, a sok-sok lényre, akik megtöltötték az univerzumot, a mindent átfogó energiára, fényre. Még Lout is látta mindezt, pedig vakon született. Ebből a csodálatos halmazból aztán egy távoli galaxis kezdett kirajzolódni barátságos spirálkarjai, mintha integettek volna feléjük. Aztán behatoltak a megszámlálhatatlan csillag közé, úgy suhantak el közöttük, mintha egy felhőben repülnének. A nagyobb csillagok finoman megszúrták az arcukat. Egyszer csak lelassult a száguldás, egy sárgás, fénylő gömb felé közeledtek. Kisebb, nagyobb bolygók keringtek körülötte, az egyik különösen szép volt. Zöldes, kékes fénye elbűvölte a három gyereket és Daleát is. Elsuhant mellettük egy nagy, szürke ígitest, amely egyáltalán nem hasonlított az áldóra. Nem világított, és nagyon messze volt a planétától. A hold, hallották Dalea szavait. Most mindjárt meglátjátok azt a várost, amerről beszéltem. Én már látom is! Kiáltott Alurisz. Ott a hegy, a mi hegyünk, és a folyó, de mik azok a vonalak? Hidak. Hidak, mondta mosolyogva út. Nálunk is vannak ilyenek a városban, csak sokkal nagyobbak. Ezeken mennek át az emberek a folyó felett. De a mi időnkben nem voltak még ott. Meg azok a hajók sem. Ezek az óriási házak sem. És azok a sárgás valamik. Azokon utaznak ott, a folyó partján, magyarázta Dalea. Aloris elbűvölten nézte a zöld hegyet, a fák most is ugyanolyan sokféle színben pompáztak, mint amikor eljöttek onnan. Az ösvények már máshol haladtak, és az apró házaiknak sem volt semmi nyoma, csak egy hatalmas szobor tornyosult a hegy tetején, egy női alak, valami levelet tartott a kezében. A kép változott, elsuhantak az egyenes falu házak között, látták a sok-sok embert, ahogy az utcákon járkálnak, a kocka alakú járműveket, az egyik széles úton nagyon sok volt belőlük. – Fúj, de büdös van! – fintorgott lóút. – Ezekből a gurulokból jön! – köhintett egyet Aloris. Ez a napsugár út, itt lakik az a valaki, akihez jöttünk. Ott, annak a nagy háznak a legfelső emeletén, mondta Dalea. Nübil határozott léptekkel haladta folyóhoz közeli negyedben. Már nagyon rég járt erre, pedig már jó ideje itt volt újra a városban. A küldetés során többször is felvetette Zegnek, hogy térjenek vissza ahhoz a házhoz, ahol először találkoztak, ahol évekig lakott, és ala sivatagi harcos meglátta a nevét a falba karcolva. Elhatározta, hogy mielőtt bemegy a barlangbörtönbe, kideríti, miért is volt ott az a név. Ennek még mindenképpen utána akart járni, hiszen kitudhatta, mi vár rá odabent. Ahogy közeledett régi lakóhelyéhez, eszébe jutott, hogyan szólította meg őt Zeg, amikor azt a nagy gyümölcsöt cipelte. Milyen kellemes borzongás fogta el, amikor a sivatagi óriás mellé lépett a járdán. Mentek előre együtt, mintha mindig ismerték volna egymást. A kis lót is velük tartott. Mi lehet most vele? De alea mellett nem lesz bántódása. Szőtte tovább gondolatait Nübill, és közben meg is érkezett a ház bejáratához. Ugyancsak másfél éve volt, hogy menekülve elhagyták ezt a házat, mégis mintha egy másik életében történt volna. Kissé bátortalanul lépett be az ajtón. A kézmozdulatát érzékelő szenzor kinyitotta előtte a lépcsőház bejáratát is, ezek szerint még mindig érvényes volt a régi kombináció. Semmi nem változott. Ezek az emberek itt ugyanúgy élnek, nem sokat érzékeltek abból, hogy mekkora csata zajlott nemrég a sivatagban, és minden bizonyal azt sem tudják, milyen nagy veszélyben vannak megint. Persze a vízügyi miniszter rémuralmát is elviselték valahogy, és nem értették igazán a felkelőket, hogy miért is nem nyugodnak bele a hatalom erejébe. Ő rá is furcsán néztek, bár sokan szerették a házból. A kézmozdulat minden ajtónál működött. Azért volt rá szükség, mert az Albahoron, a vulkánházak egymásból nyíló lakásai között szabad volt az átjárás, a jobbra, barra, sőt Felfelé és lefelé is kanyarodó folyosók áthaladtak az otthonokon, az emberek szinte állandóan bejártak egymáshoz, valahogy mégis képesek voltak elkülönülni egymástól. Nübil bement az első lakásba. Az ott élő család rá sem hederített, csak amikor már egy ideje ácsorgott kisé félszegen a bejáratnál, mordult rá a család fő, hogy mit akar, miért nem megy tovább, hogy a többiek. Ez a lakás csak a Nübil választott útja szerint volt az első. A vulkán technológiával épült városi házaknál ugyanis az ember felfelé és lefelé is tetszés szerinti útvonalat választhatott, úgy haladt, mint egy barlang járataiban, vagyis inkább, mint egy lyukas sajt belsejében. A házakat építésükkor egy sajátos eljárás szerint kiöntötték, de mielőtt megkötött volna a vulkánbeton, a fényváz megfelelő pontjain elhelyezett gázpatronokból kiáramlott a sűrített levegő, így alakítva ki a belső tereket. Mindezzel az egykor barlangokban élő őseik lakóhelyét igyekeztek reprodukálni a városiak, de hogy miért ragaszkodtak a mai napig a módszerhez, nem tudni. Minden esetre az útvonalak tetszőleges megválasztásával mindegyik otthonon ugyanolyan rendszerességgel haladtak át a lakók, amihez mindenki születése óta hozzászokott. Ez a család sem azért fogadta barátságtalanul Nübilt, mert már a sokadik vendég lett volna náluk. Sosem kedvelték, sőt, kifejezetten különösnek, veszélyesnek tartották a fiatal lányt, akinek felbukkonása újra nyugtalansággal töltötte el őket. Már nem lakom itt, kezdte bátortalanul Nübil. Azt tudjuk, de akkor miért van itt? És mit akar tőlünk? Miért nem megy tovább, ha már itt van dolga? Vágott a szavába dühösen a feleség is. Szeretnék megtudni valamit. A felkelő majd megmondják. Erre csak itt kapok választ. Arra a névre vagyok kíváncsi, ott a lépcsőházban. Milyen névre? Egy kisfiú belekarcolta a nevét a falba. Zeg Zanok. Azt írták oda. Már régen. Legalább húsz éve. Akkor mi még nem laktunk itt, dörmögte a családfő. Menjen innen, és ne erre jöjjön vissza. A feleség kisé megsajnálta Nübilt, aki valójában sohasem ártott nekik, igaz? Azt a felfordulást sosem felejtik el, amelyet másfél évvel ezelőtt okozott. Az egész házat feldulták a vízügyi minisztérium katonái és robotjai. Még robbanások is voltak kérdezze akte anyót az öregasszony mindig is itt élt vetette oda neki. Nübil bosszúsan folytatta útját a labirintusban, magát szívve, hogy miért is ezeknél a gyáva és ellenszembes embereknél kezdte a körútját. Miért is nem jutott eszébe azonnal a kedves Akte anyó, aki barátságos volt vele, sőt, sokszor még Loutra is vigyázott, amikor Nübil az ellenállásban feladatot kapott. Még emlékezett a ház szerkezetére, innen három lakáson kellett átmennie fölfelé és kissé balra ahhoz, hogy eljusson Akte anyó otthonába. Mindenhol az elsőhöz hasonló fogadtatásban volt része, pedig már nem is kérdezett senkit és semmit az egykori rejtélyes kisfiúról. Ha az öreg Akte sem tud segíteni, feladja a kutatást, igaz, pontosan tudta, hogy egész életében zavarni fogja az a falba vésett név. Az öreg néni azonban kitűrő szeretettel fogadta, még a könnyei is kiszökkentek, ahogy meglátta Nübilt. Kis lányom, de jó, hogy visszajöttél! Már azt hittem, sohasem látlak többé azóta a rémes nap ótra. Ágtáanyó, ölelte meg Nübilis a kedves öregasszonyt, akit nem csak lót, hanem még ő is a nagymamájaként szeretett. Gyere, gyere be ebbe a szobába! Ide nem jön be senki! Mesélj, mi történt veled? Hát, hol is kezdjem? Miután elmenekültünk... Azzal a sivatagból jött harcossal meg kellett mentenünk egy professzort, aztán egy léghajóval felrepültünk az eldóra, majd a sivatagban értünk földet. A sivatagban? Hogy bírtátok ki? A hidegebbik felé landoltunk. A sivatagiak találtak meg minket. Azok tényleg olyan szörnyű emberek? Azok a sivatagiak? Dehogy, aktelnyó másképp élnek, mint mi. De nagyon is rendes emberek, sőt, sok szempontból még talán jobbak is. Úgy tűnik, nagyon megszeretted őket, különösen egy harcost, igaz? Kérdezte Akteanyó huncut mosolyjal ráncos arcán. Nübil elpirult, de nem tiltakozott. Hát igen, ezek tényleg nagyon különleges ember. Hogy mondtad, kislányom? Hogy hívják azt a katonát? Kérdezte az öreg asszony elgondolkodva. Zeg, Akte anyó. És hát tulajdonképpen ezért is jöttem ide. Miatta. Pontosabban a neve miatt. Zeg, Zanok. Nézett maga elé Akte. A név. A falon. Jaj, de jó, hogy Akte anyó tud arról a névről. Örvendezett Nübil. Itt a házban Senkinek nem tűnt fel. Én már itt élek, hogy hatvan éve, amióta azt a házat kiöntötték, emelte fel sokat mondóan a mutatóját Akte. Hát igen, reméltem is, hogy emlékszik majd a névre. Nyilvánvaló, hogy azt a nevet nem véletlenül írták oda. Zeg nem hajlandó foglalkozni az egésszel, ide sem akart eljönni, pedig már néhány hete a városban vagyunk de ismerjük azokat a legendákat a sivatagi gyermekrablásokról. Ráadásul Zeg mindig elbűvölten nézi a város házait, a madarakat, az áldót, mintha már látta volna. Hát, igen, nem véletlenül. Mondjon el mindent, jó. Ebből a házból valóban eltűnt egy kisfiú. Úgy, Húsz évvel ezelőtt. Tudtam. Jaj, mit érezhettek a szülei? Szörnyű lehetett nekik. A szülők is eltűntek, illetve élt itt egy csodaszép lány, akiről nem tudtuk pontosan honnan jött, de szépségével és kedvességével mindenkit elvarázsolt. Járt hozzá egy feltűnően erős testalkatú, a városiaknál jó egy fejjel magasabb férfi, aki még nála is rejtélyesebb volt. Azt suttogták, hogy a sivatagból jött, de akkoriban ez lehetetlennek tűnt, hiszen a két nép annyira elszigetelten élt egymástól, hogy még azt sem tudtuk, Léteznek-e egyáltalán a sivatagi emberek? Soha senki nem látott egy élő sivatagit sem, csak azok a rosszindulatú legendák terjedtek a gyermekrablásokról. Minden esetre elképzelhetetlennek tűnt, hogy egy sivatagi ennyire szabadon járjon-keljen a városban, mint ahogy az az ember tett félelem nem látszott rajta, viszont a tekintete bölcsességről árulkodott. Figyelemre méltó jelenség volt, de végig látszott rajta, hogy valamit titkol, ahogy a barátnőjén is. Hát nem voltak férjes feleség? Hivatalosan nem. És ez gondot is okozott, mert a törvények szerint Egybe kellett volna kelniük, hiszen a lány már várandós volt. És akkor miért nem házasodtak össze? Nem lehet tudni. A férfi egyre kevesebb szer jelent meg, és rendszerint lopva közlekedett a házban. Már amennyire persze ezt itt meg lehet tenni. Nagy termete ellenére valahogy észrevétlen tudott maradni. Sokszor rajtam keresztül jutott el a szerelméhez, de még én sem vettem észre, hogy áthaladta a lakásomon, ha mégis az ajka elé emelte az ujját, úgy jelezte, hogy ne mondjam el senkinek. Nem is mondtam el, ahogy az sem, amikor végleg elment. Végleg? És a felesége itt maradt? Igen. De akkor hallottam néhány szót. A férfi után osontam, mert annyira érdekelt ez az egész ügy. Hidd el, kislányom, nem is hallgatózni akartam, hanem felajánlani a segítsége, mert, mert valahogy éreztem, hogy bajban vannak. Pirult el Akte anyó. A férfi hangját nem hallottam, de a fiatal nő néhány szavát elcsíptem. Azt kérdezte, mikor jössz el érte. Sokáig nem értettem, mit akart mondani ezzel. Néhány hét múlva a nő világra hozta a gyerekét. Hatalmas csecsemő volt, a meglehetősen idegenül hangzó zegzánok nevet adta neki. Akkoriban kezdett megerősödni a vízügyi miniszter, de a hatalma még nem volt teljes. Azonban így is jó néhányszor jöttek ide a hatóság emberei, és a gyerek apjáról kérdezgették a nőt. Hogy hívták? Anakti. Ez volt a neve, Anakti. Akte a távolba révett, látszott, hogy nagyon szerette a fiatalasszonyt, és... Mi lett aztán? kérdezte türelmetlenül Nübil. Aztán folytatta Akte Aztán sokáig nem történt semmi. A fiú cseperedett, hihetetlenül erős gyerek volt, mindenki csodálattal nézett rá. Csak a miniszter helyettes fintorgott mindig, amikor meglátta. Azt ugye tudja, Akte anyu, ki is volt valójában a helyettes. Tudom, persze. Ő volt maga a vízügyi miniszter. Itt élt közöttünk, és mi nem is tudtunk róla. Már nem kell félnie. Meghalt a végső összecsapásban. Arról is hallottam. Szerencsére. Azóta sokkal jobb az élet. Már amennyi nekem maradt belőle. Amióta tíz elmentetek, már nem marad senki. Ak, te anyó, simogatta meg Nübil. Na, a kérdésed. A kisfiú és az édesanyja rajtam kívül nem barátkoztak senkivel. Anakti azonban még nekem sem mondott el semmit arról a rejtélyes férfiről. Pedig többször kérdeztem, és segíteni is próbáltam de ezt a titkát magával vitte. Hová? Csak nem halt meg. Nem tudom. De haladjunk sorban. A kisfiú egyszer csak eltűnt. Négy éves lehetett. Nekem feltűnt, hogy már jó néhány napja nem láttam. Hozzá mindig át szokott jönni. Együtt mentünk fel a tetőre, onnan néztük a várost a kupolákat, a madarakat, az áldót. Megkérdeztem Anaktit, hogy hol van Zeg? Ő azt felelte, hogy beteg. Csodálkoztam, mert erről az erős kis legénykéről nehezen tudtam elképzelni, hogy napokra lebetegedjen. Aztán eltelt több mint egy hét is. Úgy döntöttem, Őszintén megkérdezem Anaktit, mi történhetett. Átmentem hozzá, komolyan a szemébe néztem, és megkérdeztem, mi történt a kis zeggel. Egy ideig nem válaszolt, végül elsírta magát. Azt mondta, jó helyen van, nincs semmi baja, de látszott rajta, majd belehal a fájdalomba, hogy nem láthatja többet. Egész nap csak a lakásában volt bezárkózva. Egy idő után már engem sem látott szívesen. Nagyon sajnáltam, szegényt, de nem tudtam segíteni. Zeg eltűnése másoknak is szemet szúrt, különösen a vízügyi miniszternek, aki többször is kérdőre vonta Anaktit, hova lett a fia. A miniszter... Titokban örült a rejtélyes férfi és zeg eltűnésének, ugyanis kezdettől fogva tetszett neki Anakti. Állandóan ajánlatokkal zaklatta és hatalmánál fogva, igaz, akkor még nem is sejtettük, hogy valójában mekkora hatalma van, próbálta zsarolni őt. Anaktit, hol a hatóság emberei, hol pedig a helyettes kérdezgették, ez utóbbi szóba hozta, hogy elviteti, a barang börtönbe záratja, ha nem hajlandó engedni neki. Én már sejtettem, hogy a fiatal nő ezt nem bírja sokáig. A szerelme is fia elvesztését, a miniszter zaklatását, az állandó rettegést a börtöntől. Már akkor tudni lehetett, hogy onnan senki nem tér vissza. Nübil hátán ekkor végigfutott a hideg. Ő éppen oda készül. Aztán hirtelen az jutott eszébe, hogy hát, ha megtalálja Anaktit, hát, ha megtalálja Zeg édesanyját a börtönben. Ez a gondolat annyira magával ragadta, hogy már alig bírta kivárni a történet végét. Már is a börtönbe akart menni. Kérlek, Akte, fejezd be gyorsan a történetet, mert nekem fontos feladatom van. Mennem kell tovább. Már is! Azt hittem, legalább egy napig itt maradsz nálam. Annyi kérdésem lenne, és eddig szinte csak én beszéltem. Majd eljövök, érted, Akteanyó, ha vége lesz ennek. Hát már megint alakul valami, ugye? Jól éreztem én. Igen, most megint nagy veszélyben vagyunk, az egész Albahor, és nekem is van egy küldetésem. Amit teljesítenem kell. Csak legyél nagyon óvatos, bárhová is mész. A társadalomban mélyen beágyazódott a vízügyi miniszter rendszere, még mindig, mindenhol ott vannak a hívei, a felkelőket pedig sok helyen továbbra sem szeretik nagyon. Igen, azt észrevettem. De, Aktelnyó, mi lett végül anaktíval? Tulajdonképpen már majdnem mindent elmondtam. Egyszer csak Anakti is eltűnt. Aznap a hatóság emberei itt jártak a házban, de nem az én oldalamon közelítették meg a lakását, mert én semmit sem hallottam. Csak az utcán volt valami lövöldözés. Arról még sokáig meséltek, mert valami nagy Felvillanó fényt is láttak. A napsugárvető Villantát át agyán. Ezek szerint a sivatagi szeretője is ott járt. A gyermek apja, Zeg apja. Két katona meg is sebesült. Minden bizonyal a felkelők voltak, folytatta Akteanyó. Anakti másnapra eltűnt. Azóta nem tudok róla semmit, de... Rengeteget gondolkoztam a dolgon. És Akteanyu szerint mi történhetett? Hát, kislányom, szerintem te is tudod azt. Anakti szeretője egy sivatagi katona lehetett, aki ezért nem vehette előtt feleségül, ezért közlekedett olyan lopva, ezért különbözött annyira tőlünk, és ezért is adták azt a furcsa nevet a kisfiúnak. Aztán, amikor eljött az ideje, elrabolta a kisfiát, vagyis magával vitte. Ezért kérdezte Anakti, hogy mikor jön el érte. Az a szegény lány pontosan tudta, mikor kell majd elválnia a gyerekétől, akit mindennél jobban szeretett. Nagyon sajnálom őt, a börtönben legalább nem húzta sokáig. Biztos hamar meghalt. És abban bizonyos, hogy a nőt a barrangbörtönbe vitték? Fürkészte az egykori lakótárs arcát Nübil. Hová vitték volna? Az a sivatagi nem győzhetett a túlerővel szemben. Nem volt esélyük. Odavitték, persze. Csak azt nem értem, zek, hogy nem emlékezett mindenre? Tűnődött Nübil. Az emberek? Sokszor nem emlékeznek arra, ami fáj nekik, eltemetik, mélyre. Akta, anyó. most mennem kell, de megígérem, hogy visszajövök, és mindenről beszámolok majd. Nübil megölelte az öreg nénit, aki szintén erősen magához szorította a fiatal lányt, aztán elengedte, és csak nézett utána könnyes szemmel. A szalmahajú szobájában már lépni sem lehetett a papíroktól. A munkahelyén beteget jelentett, és jóformán kisem tette a lábát a lakásából, csak akkor rohant le a sarki írószerboltba, amikor már nem talált egy üres papírt sem. Egész nap a zongora mellett ült, és folyamatosan hangjegyeket írogatott, időnként felpattant, és lázasan kutatni kezdett a sok teleírt kottalap között. Hová tettem? Az a rész, amit a múltkor lejegyeztem, pontosan az hiányzik. Megvan. Nem, ez nem az. én megőrülök, most kezdhetem előről az egészet. Mondogatta félhangosan, aztán újra a pianínóra görnyett, és tovább játszotta ugyanazt a motívumot, amelyet már órákkal azelőtt elkezdett. Lassan minden szomszédjával összeveszett, sőt a ház távolabbi részeiből is rendszeresen felkeresték az egyre dühösebb lakók. Nem csoda, hiszen teljesen rendszertelenül aludt, általában a billentyűkre dőlve, és amikor éppen felriadt, azonnal játszani kezdett. Meg lesz, meg lesz az a dallam, csak egy kicsi hiányzik, hamarosan összeáll a kép, ismételgette magában, de már arra sem emlékezett pontosan, hogy mit is keres. Talán arra várt, hogy a lejegyzett dallamok egyfajta kódot alkotnak, amelyet meg kell fejtenie. De hogy az mire vonatkozik, és hogy egyáltalán hogyan értelmezze, fogalma sem volt. A szerelme többször is felhívta, de ő nem vette fel, sőt, dacosan a sarokba dobta a telefonját. Nincs szükségem senkire, ő már nem hisz nekem üvöltötte elkeseredetten. Ő maga alig evett, csak akkor tömött magába valamit, amikor már nem tudott tovább dolgozni a korgó gyomrától. Ilyenkor eszébe jutott a macskája is, akinek az étele nagy részét odaadta. Szegény állat is egyre csapzottabban nézett ki, szemmel láthatólag őt is megviselte a gazdája leépülése. Most is épp ott ült a hangszerénél, de már annyira fáradt volt, hogy a szemét sem tudta nyitva tartani. Végül a feje lehanyatlott, a homloka három hangot is leütött a zongorán, amelyek egyre halkabban szóltak, és mire teljesen megszűnt a rezgés, a szalmahajú már máshol járt. Konkrétan egyik kedvenc helyén, legalábbis álmainak egyik visszatérő kedves helyszínén, a könyvtár étteremben. Régi ismerősként lépett be a terembe, amelyben hosszú sorokban álltak a fehér könyvszekrények, ameddig a szem ellátott. Szokás szerint felkapaszkodott az egyik tetejére, és egykedvűen sétálni kezdett a végtelenbe vesző polcokon. Ha megunta az egyik sort, átugrott egy másikra, vagy irányt váltott, és visszafelé kezdett gyalogolni. Hanyagul biccentett a szekrények tetején helyet foglaló olvasóknak, akik gépjesen intettek neki, oda sem figyelve, hiszen általában mélyen elmerültek az olvasmányaikba, vagy éppen az előttük gőzölgő, incsiklandozó étel élvezetébe. Erről jutott eszébe, hogy mennyire éhes. Úgy döntött tehát, hogy olvasás előtt előbb jól belakik. Abban a pillanatban megjelent előtte Zoltán, Álombéli jó barátja, aki azonnal felszolgálta neki azt az eledelt, amelyre nagyon vágyott, még ha az előbb még fogalmas sem volt róla, mit is akarna enni. Vörös, boros marha pörkölt, ez aztán a lakoma, mondta elégedetten, és azonnal kanalazni kezdte az ízletes falatokat. Ahogy szereted, ott van mellett az erős paprika, és természetesen a kovászos uborka is. Ült le mellé Zoltán, aki rendszerint mindig megvárta, hogy a szalmahajú csillapítsa az éjségét az első néhány percben, ezért ő sem szólalt meg. Amikor úgy látta már képes másra is figyelni a pörköltön kívül, váltott vele néhány szót. – Hogy állsz a munkáddal? – kérdezte érdeklődve a szalmahajút. – Hogy őszinte legyek pocsékul. – Már napok óta próbálok rájönni a kódra – aztán pedig megfejteni az üzenetet, de még azt sem tudom, mit is kell megfejtenem. Szóval ne is kérdezd. És hogyan üzennek neked? Azt tudod már? Természetesen, a zenén keresztül. Teljesen egyértelmű, hogy a hangjegyekből áll össze az üzenet, de valahogy nem tudok rájönni, hogyan. És honnan gondolod, hogy a zenén keresztül üzennek? Kérdezte Zoltán, miközben félszemmel a pörkölt szaft maradékát felkanalazó szalmahajúra sandított. Hát, hát, hát ez egyértelmű. Hogyan tudnának üzenni másképp? Hiszen én zenész vagyok. Érzem, hogy a zenén keresztül jönnek az üzenetek. Biztos vagy benne? Az eddigi üzenetek hogyan jöttek? A Rakanékkal hogy találkoztál? Jaj, ne is említsd őket. Szerencsére mostanában eltűntek, már nem őket látom. Hogyan találkoztam velük? Először, ugye, az osztályteremben láttam őket. Aztán... Megjelentek nálam, ott voltak a lakásomon, nagyon ijesztő volt. Meg a hídon is találkoztam velük. És a hegy gyomrában. És nem te kerested őket, ugye? Amikor akartak, hírtadtak neked. Vetette közbe Zoltán. Hát persze, mert csak én láttam őket az egész városban. Te is tudod, mennyit randalíroztak. Mégis csak én vettem őket észre. Csak én láttam őket szemtől szembe. És nem gondolod, Hogyha bárki is üzenni szeretne neked, akkor ezek után is egyértelműen megtenni. Hogy nincs szükséged a billentyűk fölött görnyedni egész nap, sőt, még éjszaka is? De hiszen ez az én kötelességem is. Nekem is keresnem kell a kapcsolatot. Az a csecsemő is megmondta. Mit is mondott az a csecsemő? Hát, hogy álljak készen, mert hamarosan szükség lesz a segítségemre. És én készen állok. Várom az üzenetet. Mondta a szalmahajú egyre bizonytalanabbul. Emlékszel még arra a feliratra a rakparton? kérdezte Zoltán. Milyen feliratra? Ja, igen. De hogy jön most ez ide? kérdezte idegesen a szalmahajú, mert már régen befejezte a marha pörköltet, és a gesztenyepüré elfogyasztása közben kisé idegesítette Zoltán kérdezgetése. Mondd el egy vonalnak, hogy mi az a gömb. Így szólt az idézet. Segíted, Zoltán. Igen, és most mit akarsz ezzel mondani? Hát azt, hogy egy vonal nem értheti meg a gömböt. Áj készen! Azt jelenti, hogy várj, légy türelmes, mert hamarosan üzenetet kapsz. De hát hogyan legyek türelmes, amikor a barátnőm bizonyítékokat követel? miatta van az egész? Bárcsak megmutathatnám neki, amit látok. Ha ő is átélné, megértene mindent. És... Hol van most a barátnőd? Elment sajnos. Itt hagyott. Illetve ott hagyott. De nem is baj. Nincs szükségem senkire. Mondta dőjfősen, majd hátradölt az utolsó falat gesztenye a gyomrában. Ezek szerint a módszered nem vezetett eredményre. Hát nem igazán, de már nem is érdekel. Válaszolta tettetett nem törődömséggel a szalmahajú, valami azonban nagyon nyomasztotta. Akarsz most olvasni? kérdezte Zoltán, de könyv ezúttal nem volt a kezében. Nem igazán, válaszolta a szalmahajú. Valójában nem is tudom, miért jöttem be. Talán a marha pörköltért. mosolygott Zoltán, és varázslatos módon már a kezében volt az összes tányér és evőeszköz, ráadásul teljesen tisztán. Nekem mennem kell, további jó munkát kívánok, remélem megtalálod az üzenetet. A szalmahajú riadtan ébredt. A homlokába három billentyű fájó barázdát nyomott az alatt a fél óra alatt, amíg aludt. Viszont már egyáltalán nem volt éhes. A könyvtár étterem ugyanis azzal a csodálatos hatással bírt, hogy aki ott evett, még ha csak álmában járt is ott, a valóságban is jól lakott. Felállt és csodálkozva nézett a több száz darabra. Már nem nagyon emlékezett az álmára, most mégis teljesen értelmetlennek látta a teleírt kottalapokat. Reggel volt, már felkelt a nap. Kiment a fürdőszobába, megmosakodott, aztán neki látott összeszedni a papírokat. Miután nagyjából rendet rakott, elment a boltba, vásárolt néhány szükséges élelmiszert, nem is azért, hogy megegye azokat, hanem azért, hogy ne kongjon annyira az ürességtől a hűtő. Elhatározta ugyanis, hogy összeszedi magát és helyre rakja a dolgokat. Beugrott a virágoshoz, megköszönte, hogy a múltkor összeszedte a kottáit, sőt, még vett is egy olcsóbb csokrot. Feltett szándéka volt ugyanis, hogy felhívja a barátnőjét, elnézést kér, beszedi a gyógyszereket, betelefonál az iskolába, hogy másnap már megy dolgozni. Egy szóval ott folytatja, ahol abba hagyta. Ha kitörő jó kedve nem is volt ugyan, de kétségtelen, hogy a Zoltánnal történt beszélgetés jó hatással volt rá. Felszabadult a kényszer alól, hogy mindenáról rábukkanjon az üzenetekre. Elhatározta, hogy ha üzenni akarnak neki, akkor majd úgy is megtalálják. Ő nem erőlteti többet ezt a dolgot. Arra azonban nem számított, hogy az üzenet ennyire hamar érkezik, és ilyen közvetlen formában. Amikor belépett a garzon lakásába. Nem volt egyedül. Ahogy a múltkorakottákat, kottákat, úgy most a virágcsokrot ejtette a földre. A kanapén két kisgyerek üldögélt, egy kisfiú és egy kislány. Előttük a földön egy másfél éves gyermek mászott a macskája felé, aki egyelőre meglehetősen bizalmatlanul tekintgetett a hivatlan vendégekre. Az ablaknál egy magas sudárnő állt, a nap teljes mértékben kirajzolt a királynői alakját. Ahogy meghallotta, hogy a szalmahajú belépett a szobába, felé fordult. Dalea suttogta a szalmahajú, és ösztönösen olyan mozdulatot tett, mintha meghajolna előtte, vagy legalábbis lehajtana a fejét. Ő az a nő, akit álmában látotta, hogy menekül a Duna partján a kisfiával, Alurisszal, aki éppen itt mosolyog a kanapén. Ez volt az a csodás asszony, aki az időn és a téren keresztül az Albahor bolygóra repült, akért az utolsó pillanatban jött el az utazók űrhajója, hogy megmentse és segíthessen ott azon a távoli bolygón zegéknek a szellemlényekkel vívott, szörnyű küzdelmében. Legutóbb pont ezek az alakok voltak itt a szobájában. Arakan, Szerpenta, Zakapus és azok a gonosz csecsemők. Mennyire más most minden, hiszen ez a kisgyerek tiszta tekintetű. a kedves, itt most egy szeretetreméltó család vendégeskedik. Örülök, hogy találkoztunk, mondta Dale a lágy, mégis mély hangján a szalmahajónak. Tudom, hogy már járt a napsugárhajóban, ezért is tudtunk ide utazni, hogy megkérjük egy nagy szívességre. Envib már jelezte is önnek a jövetelünket, mutatott a kisfiára Dalea. A szalmahajú buzgón bólogatott, de hang nem nagyon jött ki a torkán, mert teljesen megilletődött. Másfél éve várt már erre a pillanatra, amikor végre kapcsolatba lépnek vele, amikor végre megtudja, hogy miért vannak rémálmai, egyáltalán miért gondol mindig arra a bolygóra, miért látja maga előtt az áldót, a sivatagot, az újabb harcokat. Tudom, mire gondol, és ne féljen, Hamarosan megoldódik minden, de ahhoz segítenie kell nekünk, nyugtatta meg Dale a kellemes hangján. I igen, segítek mindenben, persze, nyökögte a szalmahajú, mert még mindig alig tudott beszélni az izgatottságtól. Nekünk is volt egy hasonló hangszerünk, csak sokkal egyszerűbb, szólt közbe Aloris a pianínóra mutatva. Kipróbálhatom? És már szaladt is a hangszerhez. Azonnal néhány billentyűt leütött egymás után. A szalmahajú tátott szájjal figyelte. Ez az egyszerű dallam volt az, amire várt. Megértette, hogy ezt kereste, ezt szerette volna lejátszani. Mi nem vagyunk itt teljes valunkban, ahogy a szellemlények sem lehettek itt a napsugárhajón tett utazásuk miatt. Folytatta Dalea. Most... Csak üzenetet adunk át, a feladatot önnek kell elvégeznie. Milyen feladatot? kérdezte félszegen a szalmahajó, akinek kezdett megjönni a bátorsága, talán leginkább a gyerekek jelenléte miatt. Az ő természetes érdeklődésük, játékuk megnyugtatóan hatott rá. Vissza kell mennie a hegyi gyomrába, ahol már járt egyszer mondta Dalea. Segítenie kell a barátainknak, akik már úton vannak ide, a földre, csak nem Zeg és Nübil érkezik, és velük lesz a professzor is és a főparancsnok? Jött izgalomba a szalmahajó. Zeg és a professzor itt lesznek, és ezvinnel is találkozik majd, már ha tudja, hogy ő kicsoda. Tudom, igen, ő a felkelők vezére. A legutóbb, mint azt láttam volna, hogy a városi oldalt is ő képviseli a közös kormányban. Válaszolta a szalmahajú kisé úgy, mintha leckét mondana fel, vagy legalábbis nagyon megszeretne felelni a tanárnőnek. Dala elmosolyodott. Nem véletlenül választották önt a szellemlények sem, mondta, hiszen valóban nagyon fogékony a mi dolgaink iránt. Egyszerűen csak éppen ott voltam, amikor megérkeztek ide, ott, abban a tanteremben, amikor belebújtak a műanyagbábuk testébe. Szerénykedett a szalmahajú, egyszer mint mint fintort vágva, attól a jelenettől ugyanis a mai napig kirázta a hideg. A szellemlények sem véletlenül választották önt, nem véletlenül volt ott, súgta Dalea, hiszen véletlenek nincsenek. De ne féljen, most sokkal kellemesebb feladatot kap, hiszen találkozik Zeggel, és ő védelmet biztosít, bármi is történjen. Tudom, hogy a hegyomrába nem szívesen megy vissza, de erre sajnos feltétlenül szükség van ahhoz, hogy megtaláljuk az apró élőlényeket. Milyen élőlényeket? kérdezte kissé bizalmatlanul a szalmahajó. Apró élőlények? Mindenhol megjelennek az univerzumban, ahol a szellemlények is jártak. Valamilyen rejtélyes kapcsolatban vannak velük. De ők tudják, hová kell menni. Ők segítenek zegéknek eljutni az ellenanyagért. Az, ami a lyukakhoz kell, ugye? Igen. Értem. De ha zegék idejönnek, mert ugye ők valóban idejönnek, Dale a bólintott. Szóval akkor hogyhogy hogy nem ők maguk keresik meg ezeket a kis élőlényeket. Hiszen zegelőtt nincs akadály, egy pillanat alatt megszerezni, amit akar. Szüksége van egy helyi segítőre. Nem tudja, hogy pontosan merre van az a hegy, amelyet mindketten olyan jól ismerünk. Ráadásul hiába a nagy ereje, hamar veszélybe kerülhet, és a túlerő előbb-utóbb még őt is legyőzi. Dele a tekintete ekkor szomorú lett. Sajnos ezen a bolygón sok mindent értenek félre az emberek. Ezt mindketten tudjuk. Nekünk annak idején el kellett menekülnünk innen Alurisszal, és önnek sem sikerült elmagyaráznia az ittenieknek, mi is történt valójában. Vagy tévednék? A szalmahajú szomorúan leszegezte a tekintetét és megrázta a fejét. Ezen a gyönyörű helyen jó élni! de egyben nagyon nehéz. Akkor úgy éreztem, meghasad a szívem, hogy itt kell hagynom mindent. De hát, önt elüldözték innen. Az egész törzse maga ellen fordult, és elpusztították volna a kisfiával együtt, ha nem jön az az űrhajó. Mondta lázasan a szalmahajó. Igen, de mégis, ez volt a hazám, felelte Dalia, ezúttal ő is meglehetősen szomorúan. Szavaira még Aluris is abba a játékot, ő is elszomorodott, bár ahogy lótra nézett, rögtön vidámabb lett a kedve, hiszen az eszébe juttatta, hogy az ő igazi otthona már az albahor. Nagyon rossz, ha nem értik meg az embert, folytatta Dalea, de ön még tehet ellene, és talán a szerelme is megérti, mi is történik itt valójában. Higgye el, itt lesz igazán jó élni, ha megtehettem volna, én is maradtam volna, de már soha nem mehetek oda-vissza. Dale a kezével önkéntelen mozdulatot tett a hegy irányába, amelynek az egyik lankásabb oldala még innen, a szalmahajú ablakából is látszott. Nekem akkor is az a legnagyobb vágyam, hogy eljussak az albahorra, mondta a szalmahajú eltökélten. Dale pedig mosolygott, hiszen pontosan tudta, mit ér ez a fiatalember. Amint látja, semmi sem lehetetlen, mutatott magára is a gyermekeire. Azonban már nem maradhatunk túl sokáig. Elmondanám, mit kellene tennie. Ha az űrben terjednének a hangok, a napsugárhajó hatalmas robajt hallatott volna, amikor megérkezett a naprendszer peremére. A legénység ugyanis kicsit Elaludt az ugrás alatt, ha nem is a szó szoros értelmében. A hajókerek ablakain át felderengő világ újra rabulejtette őket. Minél több időt töltöttek ebben az állapotban, annál inkább függőségbe kerültek, a szellemlényektől, a csodálatos ködöktől, a lagzatoktól, amelyeket hol láttak, hol pedig csak éreztek. Egy lényegűvé váltak azzal a masszával, amelyben haladtak. Ezt a halmaz állapotot nem állította meg az űrhajó fala, átrezgett rajta, ők pedig a részeseivé váltak, akár akarták, akár nem. De akarták. A napsugárhajóban utazni minden eddigi élménynél lenyűgözőbb volt, izgalmas és békés egyben, nem csoda, hogy csak a hajó vezérlésének legagresszívebb telepatikus jelzéseire lassították le a járművet. Még jó néhány millió kilométert kellett megtenniük ahhoz, hogy biztonságos sebességre lassulva közelíthessék meg a földet. Némán ültek egymás mellett, Zeg és Ezvin csak lopba néztek egymásra, mintha szégyelték volna az előbbi gyengeségüket, azt, hogy nem kapcsoltak időben, hogy átadták magukat ennek az elbűvölő állapotnak de közben mégsem bánták annyira az élmény cinkossá tette őket valami titokzatos dologban, amelyet csak ők éltek át. A professzor egyébként hamar kikeveredett az utazás varázsa alól. A műszereket állítgatta, és érdeklődve figyelte a naprendszerben keringő égi testeket. Az a veres bolygó ott, a negyedik, látják, azon, mintha egy nagy arc lenne, mellette pedig piramisok. Érdekes, pedig nem ez az úti célunk. Mi a harmadik bolygóra megyünk. Érdekes, morfondírozott, Hiszen ott is éltek, civilizált élőlények. A föld lakói nyilván tudnak mindenről, a technikai fejlettségük alapján legalábbis. Mennyire fejlettek? Ocsudott zega kábulatból. Ránk, Jelenthetnek veszélyt? Mindhárman a térbeli ábrákra bámultak. Az utazók úgy készítették el az űrhajóik navigációját, hogy az adott uticélt minél alaposabban feltérképezze, nem csak földrajzi, hanem történelmi, kulturális szempontból is. Mivel egy adott helyre órák alatt megérkeztek, nem volt idejük a hosszas elemezgetésre. Mindezt a hajó lényeglátó intelligenciájára bízták. Nagyon érdekes. A technikai tudásuk még nem érte el a miénket, kommentálta a professzor a számítógépből érkező információkat. De a fegyvereik jóval fejlettebbek, Leszámítva persze a vízügyi miniszter arzenáját, vagy a sivatagi napfényfegyvereket. Van nekik azoknál is pusztítóbb, azok a bombák? képesek lennének a bolygó egész felszínét elpusztítani. Vetette közbe Ezvin. Ilyen erejű fegyver egyelőre valóban nincs az albahoron. Csodálkozott, Zeg. De milyen gyáva, alattomos fegyver ez, mondjuk egy napsugárvetőhöz képest? Éppen ezért kell nagyon vigyáznunk és álcáznunk magunkat. Vonta le a tőle szokatlanul józan következtetést a professzor. Nem is volt ellenvetése senkinek. Egy földi űrszonda zavartan elfordította a csápját az egyik irányba. Valamit érzékeltek a műszerek, de egy század másodperccel később már éppen annak az ellenkezőjét detektálták. Végül a vezérlés úgy döntött, hogy ezt a jelenséget csak is a műszerek meghibásodása okozhatta. Az adatokat nem is továbbította a Földi Központba. Pedig néhány száz méterrel a szondától egy űrhajó suhant el némán. A krókusz formájú jármű épp most zárta be hatalmas szírmait. Szerencsére a többi a közelben tartózkodó Földi Műhold, Sonda és űrtávcső sem vett észre semmit az idegen űrhajó érkezéséből. Az utazók a tökére fejlesztették az álcázás technológiáját. A napsugárhajóból ekkor egy kisebb komp vált le, ugyanaz, amelyik az őrző bolygójára, a kékes-sárgás spektróra szállította zegéket. Ezúttal kisebb csapattal mentek. Ezvin nem tartott velük. Zeg ugyanis úgy érezte, nem árt, ha az egyikük készenlétben áll. Erről a bolygóról ugyanis biztosan tudták, hogy lakott, ráadásul igen sűrűn lakott planéta, és még a hozzájuk hasonló élőnyek uralják is a felszínét, a napsugárhajó elemzéséből kiderült, hogy azok történelme még az albahoriakainál is véresebb és elkeserítőbb. Itt például soha nem fordult elő, hogy a világot irányító vezetők úgy döntsenek, leállítják a túlzott technikai fejlődést. Sőt, éppen ellenkezőleg. Kiderült, hogy a történelmük ciklikusan ismétlődik, de valami rejtélyes okból nem tanultak a hibáikból. Már nagyon sokszor eljutottak a technikai fejlődés igen magas fokára, aztán fogták magukat, és kiirtották egymást, és mindent újra kellett kezdeniük. Az utazók jól ismerték ezt a bolygót. Többször is meglátogatták, tanácsot adtak az itt élőknek, Segítették őket a tudásukkal, ám azzal a földlakók minduntalan visszaéltek. Nem csoda, hogy a világnak ezt a szegletét egy idő után magára hagyta az ősi faj. Zeg tehát óvatos volt velük, és ahogy az űrhajót, önmagukat is álcázni próbálták. Az ugrás során Daleától kapott üzenet is ezt a stratégiát látszott erősíteni. Dale arról tájékoztatta őket, hogy lesz majd itt egy barátjuk, aki ugyan földlakó, de valamilyen rejtélyes módon már a szellemlényekkel is kapcsolatba került, akik rendesen meggyötörték. Szóval a barátjuk már várja őket. A koordinátákat is meghatározták. Ennek a nagyvárosnak az egyik legkiemelkedőbb, legmagasabb, mégis félreeső pontján, egy építményen, amely elbírja a kompjukat is. A szalmahajó izgatottan bámulta az eget. Körbe-körbe forgott, mert fogalma sem volt arról, honnan jöhet az űrhajó. Dalea csak azt mondta meg neki, hogy hol várja az egéket. Ha nem állt volna éppen középen, már rég kétségbe esett volna, és a tériszonya pánikruhamokban tört volna rá. Igaz, így sem érezte magát tökéletes biztonságban a pörgő csillagok között.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 Lámpák világítottak a piros, fehér, csíkos objektum tetején, amely teljesen lapos volt. Önmagában is egy nemrég régbedokkolt égi járműre emlékeztetett, és tökéletesebb leszállópályát semmilyen űrhajó számára nem lehetett volna elképzelni, még ha az Uteva rendszerből érkezik is. Nübil lassan haladt a barlangbörtön bejárata felé. Mellette lépkedtek harcostársai. Akikkel már hosszú évek óta együtt dolgozott az ellenállásban, most mégis magányosnak és elveszetnek érezte magát. Egyrészt, mert zeg nem volt vele, másrészt meg a barlangbörtön nem az a hely, ahová bárki is túl nagy örömmel lépne be. A városban ezen a napon az átlagosnál is pompázatosabban világított az ajdó, úgy a szét rózsaszín sugarait, mintha azt üzenné vele. Maradj itt kint! Látod, milyen kellemes, milyen szép itt minden. Oda bent veszély és bizonytalanság vár rád. Érezte, hogy az életében eddig átélt megpróbáltatások közül ez lesz az egyik legnehezebb, a legkeményebb. Viszont azt is tudta, hogy muszáj oda bemennie, ezt nem kerülheti el, és ha ez a sorsa, akkor szembe kell vele néznie. Oda bent van furtűr és a többi felkelő, és ott várja a rejtély is, amely jobban szétterjed a barlangbörtön néma, és vaksötét alagútjaiban. Ránézett a társaira, akik ugyancsak hasonló dolgokon gondolkodhattak, de Nübil tekintetére bíztató, igaz, kisé erőltetett mosolyjal válaszoltak. Kis kompániájukat a vízügyi minisztérium embereinek gyűrűje vette körül. Nübil értesítette ugyan a sivatagiakat és a felkelőket egyaránt, de pontosan tudta, hogy ők sem segíthetnek, ha lemegy azon a lejtős rámpán, amelyik előttük állt. Nem így képzelte a barlangbörtön bejáratát. Korábban mindig egy hegy oldalából nyíló hatalmas üreget látott maga előtt, amikor a föld alatti vesztőhelyről esett szó. Itt, a sivatag határán azonban, szinte a sima homokból nyílt lefelé egy kapu. Alig észrevehetően, jóformán csak az a néhány fegyveres őr jelezte, hogy itt valami rejtett objektum lehet. A katonák előzékenyen félreálltak, a vastag, rozsdás kapu mély dördüléssel kinyílt, majd hamarosan becsukódott mögöttük. A börtönnek ez a szakasza leginkább egyfajta szerelő alagútra emlékeztetett. A falon rácsos lámpák égtek sárga fénnyel. A járat hol összeszűkült, hol kiszélesedett, ezekben az öblösebb részekben összeverődtek a börtönőrök, itt helyezték el az öltözőket is ahonnan szúrós szag áradt. Ahogy tovább haladtak, a fények egyre halványultak, és mintha az őket kísérők sem lennének már annyira előzékenyek. A szemük egyre jobban hozzászokott a félhomályhoz, egyszer s mind egyre bizonytalanabbul lépkedtek. Amikor már alig láttak, a kísérőik átadták nekik a sötétben is látó szemüvegeket. Az infravörös sugarakat és a hőt érzékelő szerkezetek homályosan adták vissza az emberek körvonalait, de Nübil így is egyértelműen látta, ahogy a kísérők az ajkuk elé emelik a mutató mutatóújjukat, ezzel is jelezve, hogy hamarosan belépnek a börtön labirintus rendszerébe. A járőrök útvonalán ugyan általában kikapcsolják a hangfegyvereket, és így tettek most Nübilékkel is, de a hangos szó így sem ajánlott, hiszen bárhol lehet egy olyan szenzor, amelyik nem vette az adást. Áthaladtak az utolsó vasajtón is. Bent voltak a börtönben. A kísérőik haladtak elől, a szemüvegeken keresztül zöldes-sárgás imbolygó foltokként. Sokáig csak őket látták, kilométereket gyalogolhattak már, neki-neki ütközve egy-egy kiálló sziklának, amikor megpillantották az első börtönlakót. Aztán egyre több kékes pont tűnt fel a falak mentén. Mindegyik kuporgott, arcát a kezével takarva el, vagy a földre hasalva. Nübil már most tudta, hogy ezt a képet soha életében nem felejti el. Nem tudta, hogy mit követhettek el ezek a nyomorult emberi lények, de jelen pillanatban azt érezte, hogy semmilyen bűn nem lehetett annyira súlyos, amiért ilyen büntetés jár. És hány ártatlan társsal elhette itt a halálát. Az a gyűlölet, amelyet a város előző zsarnokával szemben érzett, jelen pillanatban volt a legmélyebb és a legengesztelhetetlenebb. Egyre türelmetlenebbül haladta soha véget nem érő labirintusban. Végül nem bírta tovább, és megkocogtatta az előtte haladó börtönőr vállát, aki ideges rándulással fordult hátra. Mikor érkezünk meg az állomásra? kérdezte Nübil, suttogva, bár ez igen nehezére esett. Mindjárt! súgta vissza a katona, annyira halkan, hogy Nübil arra gondolt, ilyen hangerővel kommunikálni már-már művészet. És valóban! Az egyik kanyar végén derengeni kezdett egy álló téglalap alakú tárgy, a következő állomás vas ajtaja, amely melegebb volt a barlangfolyosók nyirkos levegőjénél, ezért látszott a szemüvegben. Ahogy beléptek és levették a szemüvegüket, még jó néhány percig hunyorogtak, mire újra hozzászoktak a fényekhez, itt ugyanis hiányzott az az optikai zsilip, amelyet az egyre halkuló fényerő beállításával a sivatagi bejáratnál kialakítottak. Nübil egyre türelmetlenebb volt, azonnal az állomás vezetőjével kívánt beszélni, aki hamarosan meg is jelent. Üdvözlöm! Erőltetett egy mosolyt az arcára, de mivel pontosan tudta, hogy egy felkelővel áll szemben, nem tett túlzott erőfeszítéseket arra, hogy elrejtse megvetését. Én is üdvözlöm! Ugye most itt vagyunk? Mutatott Nübil a főtanácsostól kapott térképre. Igen, hölgyem, ez a barlang rendszer egyik központi helye. Innen szinte bármelyik irányba eljut, viszonylag hamar. Na persze, nem javasolnám mindegyik utat, bizonyos zónákban igen harapósak a rabok. Nyomott el egy mosolyt, amelynek nyomán többen is félhangosan kuncogni kezdtek a helyiségben, egyértelmű jelét adván annak, hogy a parancsnok ezeket a rabokat nem csak átvitt értelemben nevezte harapósnak. Értem, mi alapvetően ide szeretnénk eljutni. Mutatott Nübil egy hosszabb, hangárszerű folyosóra. Abban biztos volt, hogy a főtanácsostól kapott térkép nem mutatja meg a barlang minden részét, de rövid tanácskozás után a társaival végül úgy döntött, hogy csak is ebben a részben rejtegethetnek bármi olyasmit, ami komolyabb veszélyt jelenthet a városi sivatagi szövetségre. De ha ott nem is találnak semmit, ezek az üregek minden bizonnyal folytatódnak a térkép azon részén is, ahol nem jelöltek semmit. Hogy is kisasszony! Ha készen állnak, már is folytathatják az útjukat! Arra tessék, mutatott egy távolabbi vasajtó felé a Föld alatti állomás parancsnoka. Itt már egyértelműen ellenséges tekintetek vették őket körül, és amikor az újabb ajtó is becsapódott mögöttük, tudták, ha valahol, itt bármikor végezhetnek velük, ennél kiszolgáltatottabbak a bolygó egyetlen pontján sem lehetnének. Nübil mégsem gondolta, hogy éppen itt támadnak rájuk. Valami azt súgta neki, hogy az osztályvezető mást tartogat számukra, mert hogy valamire készül, az biztos. Behívta őket a saját területére, végig kell játszaniuk a játszmáját az ő szabályai szerint. Ezt az utat végig kell járnia, és talán, talán valami szerencsés véletlen folytán megtud valamit, és még üzenhet is a sivatagiaknak. Persze, ha a főtanácsosom múlik, ki sem jut innen élve, de a városban esélyesen volt közelebb jutni a rejtély megoldásához. A barlangrendszer ezen részén, a férfiak zónáján áthaladva, még szörnyűbb dolgokat látott, mint a másik a női szektorban, ahol eddig haladtak. Távolabbi zugokban emberek némán egymásnak támadtak, Ketten, hárman körbeálltak valakit, és szabály szerint kivégezték. Foggal marcangolták a húsát, és mindez teljesen némán tették. Az őröknek eszük ágában sem volt beavatkozni. Csak akkor húztak rá egyet valakire, ha úgy érezték, túl közel jár hozzájuk. Látott összekapaszkodott embereket is, akik minden bizonnyal a jámborabbak közé tartoztak, és egy harcias bandától való rettegésben tömörültek össze, hogy így éljék túl az elkövetkező néhány órát vagy napot, mert távolabbi időtávlatokban itt nem nagyon gondolkodtak az emberek. Nübil most már kifejezetten félt. Épp elég, hogyha csak itt hagyják őket. Egy ideig talán még előnyt élveznek a szemüvegeiknek köszönhetően, és a fegyvereik is távol tartják a föld alatti szörny embereket, de előbb-utóbb lefegyverzik őket, és akkor ő ráadásul nő. Ösztönösen közelebb húzódott gyűlölt kísérőihez, akik most mégis az egyetlen esélyt jelentették számukra, hogy eljussanak a következő állomáshoz, amelyet meg akartak nézni. Amikor megérkeztek ide, Nübil úgy érezte, hogy már egy percet sem tudott volna tovább eltölteni a borzalmas börtönben. Nyilván nem véletlenül éppen így határozták meg ezt az útvonalat. Valószínűleg ez is a vízügyi főtanácsos tervének a része. Ez a helyiség jelentősen különbözött az eddig megismertektől. Itt jóval többen voltak, erősebben világítottak a lámpák, és az ott dolgozók sokkal sietősebben tették a dolgokat, mint a provinciális kollégáik. A Nübill csoport természetesen itt is feltűnést keltett, minden tekintet rájuk szegeződött, ahogy átvezették őket a külső termeken. A sok egyenruhás között Nübilnek először fel sem tűnt az osztályvezető, aki egy osztag élén mosolyogva közeledett a felkelők kis csoportjához. Nem hazudtolta meg önmagát, a mosolya most is ugyanaz a hamis és manipulatív grimasz, amelyet Nübil már annyiszor látott az arcán. Az egyenruha úgy állt rajta, mintha már évek óta hordaná. Nübilék jóformán semmit nem tudtak ennek az embernek a múltjáról. Funkcionáriusként dolgozott a vízügyi minisztériumban, és mivel nem sikerült rábizonyítani, hogy részt vett volna a vízügyi miniszter sötét ügyeiben, megtarthatta hivatalát. Sőt, még feljebb is emelkedett a ranglétrán. Kitűnő diplomáciai érzékének és kiterjedt kapcsolatrendszerének köszönhetően. Elég volt elkapni a nübill pillantását, és már is tudta, mire gondol a lány. A hely szelleme megkövetelte, hogy én is ruhában álljak, ahogy kegyed is, és meg kell mondjam, kitűnően áll önnek a katonaruha, mondta kedélyesen az osztályvezető, Akin érezhető volt, hogy ez a hely számára sokkal inkább jelenti a hazai pályát, mint a minisztérium. Biztos, hogy innen emelkedett fel, annyira otthon érzít magát, gondolta Nübil, miközben az osztályvezetőt nézte, aki büszkén feszített az uniformissában. Önnek is jól áll az egyenruha, mintha mindig is azt hordta volna, felelte cinikusan Nübil. A főosztály vezető pedig azonnal megértette a célzást, és ezúttal egy őszinte mosolyjal díjazta a replikát. Nagy vonalú volt, mert tudta, hogy itt ő az úr, ahogy nübilés barátai jövőjével kapcsolatban is, igen konkrét tervei voltak. Nos, kérem, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat, még ha ez a hely nem is tartozik a bolygó legelbűvölőbb pontjai közé. Remélem, nem esett semmi bántódásuk, Ugyan, kifejezetten meghitt a hangulat itt lent, távol a világ zajától és csillogásától. Azok a kedves urak és hölgyek pedig előzékenyen utat engedtek nekünk a járatokban, úgyhogy semmi okunk a panaszra, felelte Nübil. Azért nem mindig olyan előzékenyek, törölte le sokat sejtetően a bájvigyort az arcáról az osztályvezető. De amíg velünk van, itt nem eshet bántódásuk. Nübil nem sok jót olvasott ki ez utóbbi mondatból, de egyelőre nem törődött a burkolt fenyegetéssel. Ismét elővette az egyre gyűröttebb térképet, és megkérte a vízügyi minisztérium emberét, hogy vezessel földalatti kalantúrájuk céljához. Újabb termeken keltek át, az egyik ajtó mögül különös nyögések hallatszottak. A, gyengélkedünk! Mi mindent megteszünk a rabok egészségért, mondta a főosztályvezető, miközben finom mozdulattal tovább tessékelte Nübilt, aki mintha ismerős hangra lett volna figyelmes. Egyre nagyobbak lettek a terek, mire végül megérkeztek a térképen is jelölt hangárhoz. Nübilék csodálkozó tekintettel néztek körbe. A tekintélyes méretű föld alatti üreg teljesen üresen tátongott. A kísérőik hagyták, hadd nézzenek körbe. Nübilék félrehúzódtak, majd rövid tanakodás után az osztályvezető elé álltak. Mindketten tudjuk, hogy nemrég még tároltak itt valamit, mondta Ugyan mit? válaszolt tettetett csodálkozással a politikus. Már ismerjük egymást, annyi ideje, hogy a felesleges köröket megsporuljuk. Lánctalpas járművek nyomait láttuk a földben. A sziklafalon olyan nyomokat, amelyek csak valami nagy erejű fegyvertől származhatnak nem értem. Mit bizonyít ez? Járművekkel közlekedünk, az alakútakat bővítjük, ehhez pedig adott esetben robbantásos vagy lézer technológiát használunk. Ha nem hajlandó választ adni a kérdésemre, azonnal jelentem a Városi Sivatagi Koalíciónak, hogy a barlangbörtön kérdésében megfeneklettek a tárgyalások, és itt az ideje át ellenőrzést indítani. Na de kisasszony, mégis hol tárolnánk ezeket az önáltal feltételezett, szörnyű, pusztító fegyvereket? Itt a föld alatt azért nincs olyan sok hely. Szeretnénk megnézni ennek az üregnek a folytatását. Azt a részt, amelyet a térképen nem jelöltek, mondta szigorú hangon Nübil. Az osztályvezető nem jött zavarba. Lemaradt volna valami? Ej, a mindenit mindjárt utána járok, ezek a kartográfusok! Na de, nincs semmi titkolni valónk, csak jöjjenek nyugodtan! Megmutatjuk, hová vezet a terem folytatása! Nübil és a bajtársai csodálkozva néztek egymásra. Nem erre számítottak. Úgy látszik, az osztályvezetőnek van még jó néhány rejtett húzása. Végiggyalogoltak a termen ami beletelt egy kis időbe, hiszen az üreg közel egy kilométer hosszú volt. Az átlagosnál nagyobb vaskapu sokkal lassabban nyílt ki a többinél. Amikor végül félig kitárult, nübilék kénytelenek voltak becsukni a szemüket. Az egyre nagyobb nyíláson hihetetlen erővel törtek be az Uteva sugarai. A barlangbörtön a bolygónak azon a részén feküdt, ahol az Aedo és az Uteva egyszerre látszott igaz, hogy mindkettő önmagához képest igen gyengén sugárzott az alacsony belsési szög miatt, de az uteva így is megdöbbentő erővel lökte a sugarait a fiatal lány arcába. Nem csoda, hogy jó ideig hunyorognia kellett. A sötétségben közel egy napot töltöttek el, ezután pedig ez a nagy fényesség teljesen összezavarta a kis csapatot, amely tétován és tanástalanul áldogált a börtönrendszer kiáratában. Az osztályvezető kétségtelenül mindent előre megtervezett. Nübő kabátjának az újját azonban az egyik társa ekkor hevesen rángatni kezdte. Ott, oda néz, egy hatalmas teher léghajó. Osztályvezető úr, majdnem sikerült megvezetnie minket. Az a léghajó ott. Látja? Mit szállít? Csak nem a legújabb csodafegyvereket. Gratulálok, kisasszony! tapsolt gúnyosan az osztályvezető. Most már látom, nem véletlen, hogy a sivatagi harcos zeg is annyira oda van magáért, illetve, hogy fiatalkora ellenére ilyen sokra vitte az ellenállásban. Ön nyert. Nübil óvatosan megérintette a fegyverét, azt ugyanis feltételül szapta, hogy a fegyvereiket magukkal vihessék a barlangbörtönbe. Az osztályvezetőnek egy szavát sem hitte el, de a kiárat, a friss levegő és a napfény túl közel volt ahhoz, hogy harc nélkül adják meg magukat, és menjenek vissza a sötét folyosókra. Ön megnyerte a kettőnk pár viadalát, de éppen ezért pontosan tudja, hogy nem engedhetem el magukat innen. Tárta szét a kezét az osztályvezető. Márpedig kénytelen lesz, emelte fel harciasan a fegyverét Nübil. Nocsak. A terrorista ösztönök? Hát, csak lőjön, bátram, tárta szét a kezét teátrális mozdulattal az osztályvezető. Szóljon az embereinek, hogy tegyék le a fegyvert, és engedjenek ki minket, üvöltötte Nübil remegő hangon. Kisasszony, csak nem néz ennyire naívnak, mosolygott az osztályvezető, ám a mosolya már egyre kegyetlenebb volt. Már érezni lehetett, hogy a célegyenesbe került, amikor kíméletlenül a földre viszi az ellenfelét. Hogyan? Magára célzok. Ez kétségtelen, de a fegyvereik üresek. De végig itt volt nálam, tapogatta meg ilyetten a sorozatvetőt Nübil, ám csalódottan kellett tapasztalnia, hogy a tár üres. A sötétben sok mindenre nem figyel az ember, és hát Nekünk is van néhány ügyes fickónk, akik az álcázás nagymesterei, és amik kegyedék az éhes a rabokat kerülgették, szépen kilopták a fegyverekből a töltényeket. Igaz, az önök remek embere még rajtuk is tultett. Fut, fur, na, segítsem már, furtűr, mondta Halkan Nübil. Igen, Repesett az osztályvezető, aki most teljesen kiélvezte a diadalát. Úgy van. Na, az egy ügyes fickó. Úgy jutott be ide, hogy észre sem vettük, pedig számítottunk rá. Na de mit beszélek ennyit? Hamarosan ön is látni fogja. Ezek szerint él? Tért vissza a remény nübillbe. Igen, tulajdonképpen lehet így is fogalmazni. És lesz magának még egy meglepetésem, egy másik, kedves, régi ismerős. Kérem, kövessenek, mondta én már leplezetlenül kegyetlen, száraz hangon az osztályvezető. Nübil és csapata pedig Némán követték, vissza a sötétbe.